الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتيني والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أظل الله ومن يظلل الله فلن تجد له سبيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> سوره النساء دې هغه دوي مېسا چې احکام او راي او آیته पारा هغه سره شروع ده مخکنیه آیته مساله د توحید الله لا اله الا الله لا يجمعنكم الى يوم القيامه الى ريب مسالید توحید او دارنګي اسباد تا قیامت لا یعنک ملایوم یوم القیامه دې لپاره د هغه جهاد چې دې مسالید توحید نڅو انکار کړي یا قیامت نڅو کې انکار کړي اړیدا اړیسه د جهاد او منکرین د توحید دی, دی و و او مونکرین د قیامت دیایا ترکه د منافقانو صفات او تذکری کوي چې کوم د جهاد نه واپس او دارنګ په ځواب مومنانو او فزرن نا محدثین لیک روایاتو کې تذکرہ موجود ده چه اوحت صحابه روانون ولار نس کسان واپس لل نو صحابه ودا زن ودا کافر دي نو به دو سر جنگ کو زن نه ودای اتون را ولل فمالکم فالمنافقین فئتين فمالکم فالمنافقین فئتين ولار نکوم واپس یی دی, دی پیغمبرک مرګرتاه تاریخ دا واپس لل را سو دی او بارکه دوړې لرښلې څوک دا ته هدايت مانی دي اوسوک یې نه څوک یې زم مرګ لري جنگ وسره نه کو وسوک یې نه جنگ وسره کو نا د دو بارکه اتفاق وکي ته دا بیلاری دي ومن یوز لِلله فلن تجد له سبيلا ا دیمه تاسره معلوماته کئ محدثین کئ چکه مکه کیسه کسانو او او امن لا نو کړي چې هجرت نو کړي نو صرف امن لا ویلو او کافر سره ی تعاون کاو نو مسلمانانو وی چر داوم کافر دی اذن نه دو خو ایمان راوړ دی ځان ته مؤمنان وی دا کافر نه دی دی هغه بارکه حکم راغی او زیات مناسب داله چې دغه فرقه واغسته چې زکا رستره حتا یهاجرو سو پور چا د هجرت نه کړي مسلمانان نه فتح مکه نه مخکې هجرت مدینه ته غل لازم او کو سو کوم به قول اخلي چې دلار رج کوم کسان واپس شي دایتون دایاتنا غو بار کړي به یو یهاجرو خپل کارونه پری دي د کفر او شرک او دارنګي مخالفت ته پیغمبر صفات دغه پټون دا کارونه پرېګېدي نو له وسه sumar غري کني جنگ له ناراضي او دارنګي پیغمبر صفات دغه بيزتي کوي jihad نه کوي د کافر مرګرته کوي نو څنګه ورته تاسو خپل مرګري وای نو کداغه منافقان سين او حتا حجرو او مدینه کې دي ربح حتا حجرو مطلب دا د چخل کارونه پرېګېدي کوم دې کفر <Kuffer> و شرک و مخالفت کارونه فما لكم فی المنافقین سوشل تاسو لراد چشلی تاسو فی المنافقین دی منافقان بارک فیاتای نید ودالی یو دلوی جنگ بو سرکو و خودنا چو پسوی دی ابلوی دلوی نا جنگ و سرکو مسلمانان دی یا مکه کچا من ناوی نساسو صحابو یو دلوی نا مومنان دی ابلوی نا والله وارکس هم الله رب العزت دو واپس کړ دي کفرتا اركسهم ردهم الى الكفر يا اركسهم دو الله رب العزت اهلاک دي اهلاکهم يا اركسهم اظلهم الله به لریکد دي رما کسب پسوب دي هغه کارونه چې دو کوم کړ دي ها چې شهله کفر ده ارتداد ده کنه ا نان ان ته دو منظر الله ای غواړی تاسو ته ہدایت ولا وګړی انت ته دو واړی تاسو ته ہدایت ولا وګړی منظر الله غسوک چې الله بلاری کړ دی او من یوز لِل الله غسوک چې بلاری کې الله نو فرنتګ دلو سبیل او به نو مې غده پارلار د دین معلومه د اصل دا کسان چې کوملارنه واپس یا یمکه کې دی او د کافر مرګ ته کوي نو دا غبرادي فرنتګ دلته سبیلہ ود لو تکفورون کما کفروک دوه غواړي چې تاسو کافر کې لکه څنګه په کافر دی او تکونو نو سوا د شی په کفر کې برابر تا کفر تاړي او ته مسلمان کړي قناه التغزو منهم اولیا نو من نس د دوستان حتا یو حجرو فی سبيل الله قر دې چې هجرتو کې بل ردی الله کې کما کې کسان مراد دي نه پالتہ من نه ويو د کافر عمر ګټیا کی نحتا ی فی سبیل الله تر دې چې هجرت وکړه رضی الله کی مدینه تراشي اكو دا مدینه ولکسار ورادی چلارې کوه پسې ودی و حتا ی هاجرو فی سبیل الله نو دلته هجرت مبراد د ترک ذنوب ده ګناونه ده د منافقت تر دې پورې جفری دا منافقت قبل فی تولوا دو مخواړو د هجرت نه د توحید نه د فخصو هم وَقْتُلُوهُمْ سدو لله وقتلو هم او قتل کې دو لله حيیث جد مو هم چې کوم ځای مو تاسو بیا مسلمانان مګنئ فلاته تدو من هملی یو والله نصران منه صی د دوله دو بج کوون کې اویم دادي الله الذي نه سلوونهله قوممن اس اسنا مگر آ کسان یسلونا چې یو زشت لاله قوم داسې قوم سره بینکم وبینهم میثاق استاسو دغه په مابین کې لوز د جنگ نکولو موافقه شیدات یو بل توسنوي او جا او یا یارا شتا استا حسرت سودو رهم بند سینې داو د جنگ نه ان یقاتلوکم جتاو سره جنگیږي او یقاتلو قومهم یو جنگیږي قوم خپل سره ان یقاتلوکم تا سرهجنګږې په مګرتیا د قوم خپل کې او یو کااتلو کا یا قوم سرو جګېږ ستاسو ملګتیا کې جګ سر نه کوي نه تا سره کوې کوي نو داسېسان سره جګ م کوئ که نه په خوو مکلو داسې کسان دي چې تاته تګب نهرسرس نو دو سره جګ م کووه واللهاءالله لهله ته هم ععلیکم په غختیله تعالانو سره وړي به په تاسو بې اغا الله کمزور دوې کړل نو دو بیا ټول به سر رااپاسې وله شاء الله کو اختی الله تالا سلله ته هم علیکم مسلله کړی به په تاسوې زره کړی به په تاسومنې نوفلقاتهلوکم نوجن بکړی تا سره ته لوکم که دوور په ډړی چې د تاسوونه فلم یوقاتې لو کوم جګ نه کې تا سره وه قولییک مسلمه در کوي تاته درروغې خبرې تاته پې دروغې خبرې نو بیا خو دو سره الله رب العزت و فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نو ندم مقرر کړي الله تاسو را پاغومنه لار د جنگ سبيلا لار د جنگ به جنگ مقوقنن سواتلوبه تا ته هیڅ تکلیف نه راسی تا سره څوک جنگي کی او سره تعاون هم نکړي تا ته جروغ خبريوم کوي نو بیا را پاسه وسره جنگ کوي الله به ضرور کوي مسلط په کې پتامنه سرجددونه خرینا مو تاسو نور خلق منافقان شتهګ نه جګله یريددوونه غواړي یا منکم چې تاسوونه پمن پاتې شي یا منو کوو مهم او پمن پا پاتې شي د کو مخپل نه یريدونه غواړی یا منکم چې تااسونه په عمل پاتې شي په عملنا و یا منو کوو مهم او دارن په عمل پاتې شي د کو چا هممونږ ته مو نه معاکم او سره شي امننا او اتلارش انماقوم دا سے قوم مستے کلهما رودو الالفتنه تي کلاچه دو واپس ما واری دو او کلهما هر واره رودو الالفتنه تي رودو الالفتنه تي او بل دو شر تک اور کی صوفيا نو نشکور پروځي پاره کې نو نوځي پاوې کې اور کی صوفيا نشکور پروځي پاوې کې طا ترشی امننا اهو ترشین ماکم او شاتن از دی دی اهو تن از دی کنا کلا چی دو شرط ابله شین اور کس فی ها ول لوط پرو زی پاره کی فیل لم یتذلوکم د دې خلق حکم او را فیل لم یتذلوکم ته دو پډړ نشل تاسو نا وذل کو الایکم پیش نکری تاسو د روغ خبره و یا کفوا ایدیهم او لاسنا بن نکړل سنا نا د جنگ و هم او دو وقت لو ختل ک دو صف هم کومځ ک چې مو تاسو دو له جګ ک یو ق خلک خو ذکر شو چاغ سره جوو هم وقت لو هم حيیث هم ځکه تاسو سره قسمه لوز نشته بل قسم خلک دی چې نقصان نرسئ کل ن او د روغې خبرې کوي او سره جګ م کوئ او دا دو پړه خلک دی مطلب دا دی چې تا نهپمن پاتې شي قوم نهپمن پامن شي نو دوغ کوفر تزیات ن دی که نه نو د دو حکوم دا په ډړه نل تاسو د روغې خبرې درته پس نه کړيلم یا تجللو کوم ول کولی ولم یول کولی کوم ویکفوا ایديهم ولم یکفوا ایديهم لا سنے بر نکړل کنا د ټول د لم د لاندې یل قوم د لم د لاندې و یکفهم د لم د لاندې فخوهم نو نسیدول را وقتلوهم نو دې قسم سره بیا جنگو کا او خ جنگ وسرو کا اولایتم دا کسان چې دل جان لاله کوم علیهم سلطان مبینا تر کړ دمو تاسو سره تاسو د د دوپ جنگ منه د دو خلاف د دو پو جنگ من سلطانم مبین دلیل کارا دوسرا بیو جنگی ہے گنا دا کسان دا سیدی چی دوسرا تا جنگو کا اولائی کم جعلنا لکم علیہم سلطانم مبین د منافق د کافر جنگ تذکران چی دی دوار سر با جنگو کی لیکن دا مومن چی دا وانا قتل که هاں که غلطه ندر نا قتل جای کفارا بور کئی مو منافق سرا کافر سرا او حکم دادی فخوضوهم وقتلوهم البته مومن چی دیک دیاغا دیاغا قتل نوزان بچ کی نما قتل کئی پیس حالات کی منگر آنگا چی تانا آنگا خطان قتل شو دیو بتا کفاراور کی یو قتل, قتل, قتل عمد دی یو قتل خطا دے یو شبی عمد دی قتل عمد دی چې چی قصدن پر دی قتل سرا فعلید قتل سرائیو تن قتل کیک دا قتل آمد دے دے کے قصا قصاص دے کافا یکڑا جو آفا ام دا دیت ام ٹک دے لیکن دے کے قصاص دے شبی آمد چې چی قتل دے کے لیکن آلا دے قتل نه دے دا شبی آمد دے او خطاق اگر چینو ری بے قسمون ازن علماء ذکر کیک چی او دا چی دیگه اقسام دیگه بیا قتل خطا چه اتن تا خیالو که چه دا کافر دیک او تا تولی گزار د ټوپک گزار پیو که او تا چه پتاو لگی دانو آغا کافرونو آغا مسلمانو یا تا اراده د کار کردی وقت چه دا خکار ده او چه آغا گزار دیو که آغا انسانو دا قتل خطا دی. نو ديزنه د دې حکم بياني ورپسې ايات کې هغه د قتل آمد حکم بياني او شبي آمد چې نو د دې کې قصاص نشته او د ديات ته وما كان للمؤمنين ان مناسب یو مومن د فرى ان يقتل مؤمناً چې قتل کې مومن الله خطا مگر په غلطه سره سو مطلب مناسب نه مومن مؤمن سره په حال د احوالو کې چې قتل ديو کې مومن مگر په دې غلطه حتا کې مګر په حالت ته هتاکه الا خطا غلطې نه ده نپتل شو او دغه کې چې نو هغه قتلوم راځي چې سړی سړی مونږه ارتاو شو سپې واخت په مور هغه بچي مونږه واخته یا خپلار ده او سره ود ده د ډډې لاندې هغه ته نو بچي مرشه نو دا قتل خطا کې دی ټول وما كان مؤمنین او دې مناسب مؤمن د فارا هیڅ حال کې اي اپتل مؤمنن چې قتل کې مؤمن الا خطا مگر په حالت غلطي کې اوس دغه غلطي وشله اوس پسې کې ومن قتل مؤمنن خطا او چې قتل او مؤمن په غلطي سره خیالو چې دا کافر ده مسلمانو خیالو چې دا احکار ده پچینې چې انسانو یا چې هغه وخت پیک مرسد د تصرفت اونه لگه دا رو بیا با ده کفاره ورکی کفاران فتخدیر و رقبت تو پس ازاداولی پا دمانه رقبت مؤمنان یو غلام ایماندار رقبان مؤمنان ودیتون مسلمتون بیا دمانه دو خبری دی مسلمان ده قتلی که پا غلطه سران یو خبر دادا چه ده با کفاره ورکی دویم دا چا دیوہ دیت ورکی و دیتون مسلمتون الی اہلی ہی او دیت تے هغه بس فارلے کی گئے الی اہلی ہی ورساو ددتا ان لا ان یصدقو ہاں کدوک ادا ورساو ددتا مافیو کې دی دیتا و دا چا ان اغاق سلورم حکمو کنا افتیات فی القتل خو افتیات کا وقت اغای نیچی غلطای که اغا مسلمان قتل شي کتا تا مافیو کڈاک بیا تک تا کنی اتبا یو غلام ازادای از امر دیت تے نا بیا با تا دیا ورساو تور کئی دیت دینار اتبار سرک آغا زر دینار دی درحم اتبار سره یو قول مطابق آغا دس هزار یو قول مطابق آغا بار آزار او خان تے نا بیزی ورکی که نو آغا دو زرا دا بیزی ورکی نو دنگر ورکی ساوری که نو دو سوا نو دو زرا کپڑیت نو دو سوا جوڑی دکه دا ترتیب دیکنه دینار ورکی نو زر دینار ورکی درحم ورکی نو لزر درحم یادو لزر او نو سلو خان دنگر ورکای که وان واغانی نو سل دا دو او بیزی ورکای نو دو زرا کپڑی جوڑی ورکای که دو سوا جوڑی دا ترتیب ده کچاندی ورکای نو بیا چاندی ایت اگا چتیس کلو تقریباً یو منت نیزده چاندی چتیس کلو بورکی نو علا با بید اخلاسی کی کنام په رېدو دی اخلاص ییږي لا یی صدقوک فاین کان من قومنا ذو للکم قدام مقتول دا سه قوم طرف نوی څه غا من ادو للکم مقتول داس قوم نه دی چې غستا دشمن دی او هو مؤمنون دی فقط یوتن مؤمن دی نور ټول قوم چرن کافر دی بیا دیت ورکول نسته بیا صرف چې نو غولام آزادول دی دیت وراسو ته تحریروړه قو میاب بیا یو کار دی و, و کاه منقوم من با ن کوو مبا نه مثاق او که داسې خلک دی چې ستاسو غو سره صرف ل دی کافر لیکن لوز میثاق ست ووي کله چې کافر کافرو سره د میثاق تذکه را شي عرضز کې چېي په د مررات بیا د هغه دجنګ نه دی یو بل سره بهجنګ نه کوو کاله من قو من با ن کوم موبا نه هم د جګ نه کولووم دیوہ سے چلی دیوہ دوارہ کارونہ کئی فدیعتم نسلمت لیل آلی ہی و تحریر رقبات مؤمینہ نو دیت تیش چغبس او حوالہ کی گئی و رساہو دا دی مقتولتا اگرچی کافر دی لیکن ستاوہ سران آت شہ دیں اپنی غانینا و تحریر رقبات مؤمینہ اس کداد سرنی گنجشنی فمن لم یجد فسیام شہرین متطابعینی و دمانی لازم دی روجی دو میشتی متطابعینی پر لپسی توبتا من اللہ کی دا توبه طرف ته الله نه سبا مطلب د جرم نه خلاصېدو د فارق قانون, قانون دی قانون د خلاصېدو د جرم وکال الله علیم حکیم دی الله په حکمت ولک نو د قسم مخلق شو کنه یو دا مقتول دغه قوم مومن دي مسلمانان دي نو بیا دوه خبرې دي او کدي قوم سره تا لوز کړه د جنگ نه کول نو بیا دوه خبرې دي ولما زادول وديت ورکول اوکه کافیر دی دا ورسانو بیا یو خبره ده ستا لوز سره نشته بیا یو خبره ده صرف اغا غلام زادول لیک اغه ته دیت او الکل نشته دي زنه دغه قتل عام تذکره کین علماء لیکي کی چې دی کې زجر دے تحديد دے ده او من یقتل مؤمنم متعمدا او چا چې قتل کئ مسلمان ممن مامدن قتن په جذا او جانم نو بدله د هغهه جانم دی ج د هغه جانم دی خاله دنپیا ې شب پایې کې او غضی والله لانت کډلهې غضی الله غذب ک ډله تعله پمنې ولا نه اولهتې ک دی او عدللو عذا به نلیمه عظما او تیرک د د لپاره عذاب او دی ک قتل, آم قتل آمد دی نو موږ تاسو ته دا وای چې قطلامت کې خوب قصاص ته قاف او کړه او دیه ته واغستنو دیه ته یا هر سپریږي نو دا ټول خبره درسته قطلامت کې او دلت خو دا لا ویلي چې دل پارق فز جزا او جهنم يودا وغضب الله عليه دعا ولانه وعدل عذاب عظيما سلور خبر وکړي چې سوک قصدا بالقتل کی ده ده دا د دا, دا موتزلا ده دوی آیاتنا استدلال کوي چې چاک یو گناہو کا مرتقب دی کبیرہ چلے مغا مخلط فی النار دے همیشہ پور کی دا گورا دا قتل لے دا ہو کفر ندے لیکن گناہی کبیرہ او دا مخلط فی شو مخلط فی النار علی آل سنت والجماعت بے داوئی فدا باغ صورت کې دا سړي دا قتل جائز ګڼي د مومن نو ظاهر دا چې د مسلمان قتل جائز ګڼي نو د کافر سره او کافر خو مخلد په نار ده بیا اوس اشکال نشته او کوم مسلمان ده او قصدانه قتل وک نو دا غل په عربی زجر تخویض ده چې دغه خالدن په ان ده بلکې داده چې سمر پورې همهسا مشرد فاران ده سو مرافورچه الله غاډی یاغه زمانه پوره چې دغه ګنا نه ده پاک شي د قتل دمره زمانه پوره وبدې جانم کی که حلال ګنی نو خالدن فیها بمخلد ده فنار ده او که حلال نه ګنی ګنا ورتوي نو به وسوخت پوره جانم کی وی هغه وخت قابیر خالدن فیها سره کړ ده شدید و مدود قتل عامت سزا سزاده سکی احادیث کوم راضی چې حقوق العباد کې واړ ټول نه ډومبه هغه د وینو حساب کیږي رکا حقوق الله کې پسې ایمان نه د مانزه خبره ده اول حساب به موږ کیږي نو حقوق العباد کې واول حساب د قتل کېږي او چې کده قتل به حساب کیږي او د دغې کې دی ل هغهه تې په جانم کې ځ الله و کی نا اللہ و غضب الله خالی دنفیا الله به پرحم کې نه و غضب الله عليه رحمت ته به ن شي نه واللاانه هو تخفی به پ کې نه عد دواذا به نظویما نو کله چې دومره جورم دقطته دومره ل جررم دیجررم دی ځان ب کو که نه اختیاط ب او کله کافر قتل تلکیک نوهم هم خپل نیت برابر کې ته کافر د قتل اجازت میلاو شو تاوا قتل قوا و خوهم وقتلوهم مسلمان ور قتل کئ اوس ته نیت مخفل برابر کې دانا چ کافر قتل کئ هم سانه نیت خراب وي ودل جن پنجم حکم ده لپاره د اسلام نیت صحابه کرام مفسرین لکه خالد رضی الله تعالی او اسامه رضی الله تعالی او فدک مقام تتل جنگ جہاد ده پارا او کی صرف یو کس مسلمان شه یو کس او مفسرین دا غنوم لیکي مرداس بل رجل صدا غنوم لیکي چې د مسلمان شه کله چې دو جنگ للار نو هغه مخنا سلام وي دو خیال دا وکړه چې ټول خلق کافر دي نو دوی وسره هم کافر دي ټول قوم کافر دي دان ب کوو د پااره سلام کوي هغ قتل کوو دغهمالې واغسته نو دا تونونه راغل یاوله نامه نو ممنناو دا ربتون کله چې تا سفر کوي فی سیل الله پلاررج الله کې طببه ی نو خل له ټونه کوي لپاره د قتل کولو خللهټونه کوئ ولا تتكونو او مولیمن دغه چباره کېقالی کو مسلامه چې پیش کې تاوسته سلام لته ممینا چې ته ن السلام علیکم و علیکم تاسو ته سلام پېښ کی تاسو چې نوغه تم مسلمان نه تم تهونو عارض الحیات دنیا ته تا علاشکو تاسو هغه سامان د ژوند دنیا د صحابه او نبی علی السلام ته وي چې دغه خپل مال او د جان حفاظت ته پر سلام ویل له په تاسو ته تاسو ته صفات ده تاسو دنه هغه زړه شلول له قتل له بتا اوس څه په تا وا फाइंड الله مغانم کثیره دنیا د پاره سوکمه قتل کوي نور لارې ولله کلاو کې फाइंड الله مغانم کثیره کذا الکونتم من قبلو الله سر غنیمتونه ډیر دي دی. مال د پاره سوکمه قتل کوي اسلام د نیت په ذبح حکم کذا الکونتم من قبلو فمن الله علیکم دا شانتوی تاسو من قبلو مخکله دینانه فمن الله علیکم الله احسانو که تاسو منی دغه مطلب مفسرین وی كذا كذا لقا كنتم من قبل دغرا قسويه فوخا و بيتا سو كلمه و اعلان استاسو كلمه خلق و متبر وغنلا فمن الله عليكم تاسو و تاسو تشانو و ليكنزان بچكول دफार كلمه و مال الفاظ تفار كلمه و كذالك كنتم من قبل و دغرا و تاسو مخك ددينام فمن الله عليكم الله احسانك بتاسو مني تاسو كلمه و اعلان خلکو متور وګ نهله تاسو قتل نهکړئ اوس تاسو مخکې سو کللیمه وي تاسو معتور نهګی او تاسو قتل کوئ په طب یا نو یا مخکې تاسو دشمن دشمن سره پاتې کد ما هل تاسو اظهار مان نشو شو کولی الله احسانو ک تاسومن اوس صار کوئ خلله ټونه کوئ که الله معته معونه خبره یقین الله پ کارونومنې چې تاسو کوي خبردار دی دي زنه دا جهاد ترغیب ور کوي کله چې دا خبر او شو تاسو یو تن قتل کوي نو خو تحقیق وکوي ارانی چې مسلمان تاسو دلاسو قتل شي خو تحقیق کوي نو بیا خلق رستو شو یاره په ټنالګی اغنی زمون دلاسنه سوک مسلمان قتل شي نو خلق رستو کېده جهاد لا نطلع زمون تو فاطمه نه لګي مسلمان دي څوک کافر دي مونږ اورا د سړي قتل کړه نبي علي سلام مونږ توقار دې زجر یې کو او برا نه ایتونو راہل الفتبينو مونږ ته سب تلګي نو رستو کېدل د جهاد نه نو ترغيب ال الجهاد درې قسمه خلق ته کنه دری قسم یو خلق هغه چې چا بالکل روغ موړ ته جهاد دلاړ جهاد دلاړ بل هغه چ مازور معذور دي فاتشل درم خلق هغه دے چاغه فاتشل دی سوذر نشتا کیسذر نشتا چې کوم جهاد له لړ نفضل الله دوت الله وروال ورک په معذورینو او غیر معذورینو دواړو باندې معذورین نوم دا به تر دي کوم مازور نه دي اس په فاتشي دي اغه نو په طریقولا به دي دغه قسم خلک یو لاړل jihad لا دوه قسم خلک پاتې شو یو معذور کسان او بل چې هغه روغ موټ پاتې شل نو کوم لاړل تاکو غره دی دی دوړو منی دی دوړو منی غره دی کوم معذورین دي کدا روغ موټ وې نو دوبم تلیو لکه نو دین اخو په یوې درجه او چت شلل ا کوم روغ موټی داونه په درجات ومنه اوچسکل درجات نو دېت آیات کې د ترغیب ورکې کوم جهاد لجين او غته فضیلت حاصل لې په نازور منه مازور منه په یو درجه سره او پروغ موټ منه دراجات په ډېرو درجه سره الله و इला يستوي القايدون ند برابر غناس من المؤمنین ادم مومنانو غیر لضرری چې ند مازور والمجاهدون في سبيل الله او جهاد کوونکو په الله رضي الله کې به اعمال ایمان فسهم کله ګول د مالونو او کډول د ځانونو فضل الله المجاهدين وروال ورکټ الله تعالی فضیلت ورکټ د غورواله هغه جهاد کوونکو ته کله ګول د مالونو او کډول د ځانونو علالقائدينا په غناستو باندې درجهتن په یو درجه سره تل د جهاد لا او داناستي قائدین نمرات مال عذر معذور کسان مرادی یا چر نو بی اذن الامیر اجازه پر تکڑ دے امیر دے ناستے اجازه سرا یا عذر سرا ته دا عذر نه نو د بمتلو jihad لا نو دد او د مجاهد یو درجه فرق دی ولی دے معذور دې یا داده چې ته اجازه میلاو دې س اوذر دی وجنا الله و یدا غدل چ دی وکولم دو سره الله وعدہ کرده د جنت دو سره دی د جنت تا ولی دا معذور نویک دیون تا وفضل اللہ و المجاہدین دا غبلا دلک و روال ورکت دی اللہ تعالی مجاہدین و تعالی القاعدین اپن ناس تمنی بلا عذر و بلا اذن اسمی سنستی اجر نعظیما پلوی اجر سران درجات منو ساقب دیر درجی طرف دی اللہ تعالی و مغفرتن و بخن و رحمتن و رحمت وکان الله غفور الرحیم اد الله بخونکه مروبان یو درجه هغه کسان چې عذر ولدي دی. ډېر درجه چې بلا عذر دي یا یو درجه درجه یو درجه کوڅه تیزکه جهان للاړل کنا اپ درجه تو ਸਰوچته په اخرت کې یا یو درجه والا په ایزن سره دي دی. او ډېر درجه والا بلا ایزن نه ستې بلا ایزن نه ستې او دارنگ ایک نور و اجرون و اعتبار سر ام شاعتا پاتشل کنا یو مغفرت و رحمت و کان اللہ و غفور الرحیم او چه جهاد نا پاتکی گی دیل پارا چه را تاو مامن مرگ راشی نا مرگ واشیم تامن او چا چه جهاد نده کده مرگ پی راجی فرشتی بود کنا تپوس کئی کنا چې تاسو چرته و او تاسو جهاد لولی نیت لی نو دلته چ نو هغه زجرت کسانو چې هغه ترک د جهات کې بلاوده ف دله نهته فول ولا یقینا کسان چې د خاخلی جیغو فریې ظالمی مییان فیم چې زیاتې کوون کې د جانو خپلو سره په ترک د جهات سره قالو وي ورته فرشتو فیما کوونتون په څکې تاسوو سکې ممسولئ چې دوو چت کار پرې د چغېشي دغه جهات دی قالوا دو وای کو نامصادفین نا فلردو غو منګه کمزور کړی شي پس مکه موږ نوم نشا غستینو قالوا او ورته ولم تكن ارض الله واسعه نو ازمکه د الله فراغات قیسو هجرت ورنه کو کوم ځای کې وی ال تاتانوم نشا غستې تا وهجرت کړو کنه تلوی ان لم تكن ارض الله یو رټونو ورته داش لا فی ما كنتو پس کې و تاسو دو جواب ورکې کو نا مستظعین فی الارض جنا معلومه دا شلا کې كون دا تاسو ته د جهاد نه کولو جيڪه جواب دا وی کنا مستظعین فی الارض به وای پرشته ورته ولم تکن ارذ الله واسع تاسو داګه کې تنګوي کمزوري او نجرت پکړیو کنا فتو هاجروا فیها هجرت کړه د دې جواب سره نسته چی نشتی نو آمدا نشتل کنا فولائی کما اهم جهنم و سات مصیرا دا کسان زیده دو جهنم دے بدزید کردی دو جا جهنم خاک او چی جهاد ننزی سزای خو مقرر شلا لیکن اسسنا اس پا کشتا کنا کمزور خلق کمزور خلق ما شمان زنانا شاہول داکار نرزی نه جهاد کولی شو نی حجرت کو کولی شو اللہ المستضافین من الرجال منګرا کمزور دي نارینه او ناو لا ور د زرا ناو ناو ولدان دي ماشبانو نا لا یستطيعون حیلتن ولا یهدون سبیلک لا یستطيعون حیلتن لار دو وتو د مکینہ حیلتن وتو چل ول ناراضیته څنګه ووجو وکلاریک خلق ته کړه قساویگو ولا یهدون سبیل او ولا یهدون سبیل او نو د معلوم اورتالار د مدینه ک مکینې کوششو کې بار تموزي دوس کوم طرف زی چرته وزین او ته ولار نه د معلوماته کنه نه وکینه وکلی شي فیلا تن د ماته نه مکینه دی وته چل ولوم ناراضی څنګه ووجو ا کدل تنه څه چل ول سر و وځین نو د جنا ورتن د معلوماته ته ګرځیدل نه دی کسان چې دی یا صلی الله دمع معذور اصل کدا دی کنه امید د جلال رب العزه یا عفواهم چې مافی بو کی دو تا الله عفو غفور یا الله اف کنه که وخه نه کنه و که و من یهاجر فی دلته چا ناغه ترغیب د جهاد دا هجرت هجرت و من یهاجر فی سبیل الله څو چ کې فلا رجال الله دانا چما نکور پاتشه کله پاتشه پیسی پاتشه لې نا الله وکړه پاتړه وکړه راحت کو پیراولی کټک کلاشی وکړیو تر کلاشی په سیورته مې راځي را شي دنیا لپاره چې ته هجرت وکې مخروما ناراضه چې دین لپاره هجرت وکړو څنګه مخروما شي سره د کلی کې اعلان تنګ پریشان ده بل ملک تلاټ سعودي تلاټ نه غوږ دغه بیا ژوند خشي دنیا لپاره ته هجرت کوي استا جون خکيږي چې اخرت ته لپاره هجرت که کنه هم د ژوند خشي او ما یو هاجر فی سبیل الله هغه کینو ده فالو ولې تا جې حجرته کوي په سبيل <سؤال> الله هی فلاړ دې الله کې یجد به په مې فلاردې پزما ک کې مراغمن کثیره مراغمن کثیره زید ګرزیدل ډېر وسعه او فراغت دانه چې دلتزمه ملک ته آزاد ام پکید بلځه تلانم تنگ و نا ډېر فراغت یا او مې خرج من بيته مهاجرا اسوک ته وته کوله خپل نا هجرت تهون کې لله الله او رسول هي إلى الله إلى الله دين دفاران ورسوله يا پیغمبر ثم يدركه الموت بهراءه قدم من مكه دحو طول ما مقصودنا جنگ الکڑے فقد وقع اجره لله ددچن اجر قال ما نے الله بدت اجر ور کی وكان الله غفور رحیمہ تکتبت تو بس رماذا خبر دا کارو پتا کرے مطلب دا دا دا اجر په الله باندې شو وکال الله غفور الرحیمات دی الله بخونکو مروغان د دې د نو حکم عراق بین الراعی والراعیه هغه شي چې اغه مزه اهتمام دی وکاله وکاله نو رحقام الله ذکر کړي بیا مز ذکر کړي دا ولی ته نور خبره کولیږي مزر نفات شي سوره بقره کې تجبیر د منزل لپاره قاعده ذکر کولی اتلس قاعده ذکر کړي نو بیا وي حافظ او عل سلامات هغه دي مسایل ټولګي امور د نو تاسو هغه نه چې هغه د کارونو کولګي امور د ناپاتشي موږ بهز حالت کینه پری دې سفر کې کنا نو سالورو په ځبه دوا کوي کومرا کاتو نه سالور دی اوا دوا کوي نو ماهام دریدی او د دو سر دودي ماغه به پورا کوي ویتروه پورا کای دا تا ته چې الله رب طرف نا آسانتیا راغله سلور په دو دوه وکاو و واخا مخ حق دا نه چې تپري کېد سلور په دې دوه لیکن وکا مخاخه او به کله چې یا ری نو به دوه زې یو وکا یو رکات لیکن پری دی بنا داسې رته چې دښمنته په مورچا کې ناشته مورچا کې ناشې دښمنته زموز ک هغه در باندې عامله کوي وې تا تا با اجازه چې ته یو رکاتو کا هغه ځکه کې بل بيزان له جداو کا کنه ودینه معلومه دا شله چې موزس حالات کې پر خودل مشتا څلو رکعت په دواو کا په سفر کې دوا په یو کا صلات الخوف لیکن کای مخ مخ یو رکات سره به جدا ځان لبل بل تل کې په دې ډو بي آیات کې غدا قصر حکم دې وې دا راځي په لار او کله کتاب سفر کړ په څومره کې فلي سلام علیکم ورحم نشر ګور په تاسو باندې تاسو صلاته تاسو قسم کومانځه کې فلور په دغه کوي ان خفتو په پیریږي ان يقتلكم الذي خروف في تكريس کې بوا چې تاسو کافر منلقافرین نکاند لكم ذو مبین یا کيران کافر تاسو دپاره جاي کاټران د تاسو دپاره دشمنان خرګ نو قصر پا سفر که اغا خوف شر متعلق نده خوف نینو بیاون دو رکات دی اگه خوف نینو بیاون دو رکات دی نو گورا زاربتون فی لردی که سفر تی نواخلی زاربتون فی سفر شو بیا بیاک دو رکات قصر سفر دی وجینا او که سفر نده دو رکات بیا اغا سن اغا خوف تی وجینا فت کومله دی نه کفرو چې تریف ک پې تاسو کا ن کاافې نه قانون لکو معدوه موږ نه یقین کاكثير تا د تااس دپاره دسمنان کاره و دا کوتهفییم او کله چې ته مجودی په خپله سفر تا سکړ د فاقم تهلو مسللاتته کوي دو لپاره د جماعت موته من او څه دی یو رکات د موزکو د چلښ ام سره یو هغه چل ده دی چې دشمن هغهه مقابل ته ولار دی مخامخ که ته معزت کې ودرېږي منزه ته اودرېږي نوه تا به ن ل نو بیا به یو ډه هغه دشمن ته په خاام درېږي او بله ډله با یو دقات ایمام سروکې نو کوې ډې یو د چ ا هغه ډله واپس را شي چې کومې مور سره امډه کاره دو اولو دوه خو ډیه کات کرد دی میدان کې د نو داساپس لاړ شي اویه ک کوول چې وه دا بلډله خلبل لکات پر کي نور هم تهری شته دا سه اتول خو دی یو رکعت امام سره کا بے یوزان لو کا اول چې دشمن ګورې تا مملو دې دا کل تفهیم وکړه چې یی تر باندې کوم وجود فاقم تلهم صلاتا نو کای ته بار دې امام کوي مو نفقو لريږي منهم یو ډوغه واګه اخو وسلحتهم واخلي اصحاح فلا فیزا سجدو کړه چې دوه سيده وکړه یو رکعت ف کوو م وه کوم مشي شاته ینی میدان تلاړ شي والتهته تا ف ا خلرا الله رای شي واپس غبله ډړه چې میدان کو ولاړه ده یصللو چې یو رکات تا سره د کپل یسل ی ماک او تا سره د یو رکاتو کېږوایا خدو حضره هم اصلله تهوم دوواو یو رکات سره ودلله کفالو واړې کافلو ت خلوونه نست کوم چې تا کاافله شي تپلونه او ځل باندې ټول په مازه کې مو درېګا دا کافر و بتاسمه هم لو کې د دودا غواړي ولادونا خلیکم اسو دې بتاسمه هم کلمه مې مته نن دې په تاسو باندې تکلیف دوباره او كنتو ظاياتا سنا جوړه انتظروا انتزووا اصلاحتكم چې تاسو کې دې اصلاحي خپل او خو حضره کوم نو چې سامان ان الله حاضرل کثرنا او وداع چلے درته خوه علاقه دې ته مو صلاته کله چې تاسو پوره کړو هغه ته مو صلاته اوس یې هغه پوره کوو لوپس کولا یادو الله تعالی پیاب وو په ودون ولا جنوبیکو دهنه چې بیا تاسو غلطی ځایمن په مازه نرستو چې الله یاد کړې ولار منه جته ذکر چ منې پسکوو اللهقییا چلا بیا الله یاد وي دانا سر موض وخې زرا شي الله یاد کېورخواته ک غاافئ نو قیام ووه په او د نو حالات کوم یا دوای تاسو پولاړې په ناستته منې رنې یاچیانو دینه دوعا مراد دی چې هر حالات کې دا کوئ که نهې حالات کېقییا دې تر ولادت ميدانې جنگ کې او دی دې ناشتے په مورچه کې والا جنوبې کو مده ملاستي کې شان پاره د پرو له ګولې نشان مارکړې کلچ تاسو ميدانې جنگ کې نفذ کړه الله قيامن کلچ ناشتے مورچه کې نفذ کړه الله قودن او کلچ تاسو ملاستي هغه نشان د پاره نفذ کړه الله علی جنوبې کو یادوې الله الله باغی چې په ډاړو خپل باندې ځکاله پراته ای غزنی مفسرین وایي مانزه سره ولا غوا نفذکن الله قیامن یا دوه علی تعالی بولاړم نه او په دغه دی والا ذلو بكم قملا استم نه سمره ده چې پن پملا منی مزن ش کوله نو تینا استبرشی ټول نو پردا او و حالا جنوبکم فیضات او اوکل چتا سپت مینان شلید خوف نہ دیرنه و فاقه و صلاتا نو بیا چر نو اغا او کای مزفور اسی ترتیب سره تو مسافرانه درا کا تک مزکوی او کوم مقیمای نو لو رکا تک کوي بیا چر نو اغا صلات الخوف مکووی چې اورا کت امام سره کوي جدا کوي فاقیم الصلاه یا داس حالت کې تاسو نو بیا ابتدا نه خو تاسو قبله ته مخ کوي بیا درمیان کې هیڅ ثورت چې قبله نه واخته نو بیا وسهړج نشته فینخفتم نو فرجال نو رکبانن او کله چې په امن شلای نو بیا فرجال نو رکبانن نه نو بلکې فاقیم الصلاه ودلتم دا وی کنا کله چې د دشمن په आमونښله تاسو نو بیا فاقې نو مز کوئ صحیح ترتیب او طریقې سره په وخت بنیوم طریقې هم صحیح کوي کور نو څلو رکات سفر کې نو دو رکات او یو رکات مز یا دو رکات چې څلو په ځای د یو رکات دو په بیا به وکوي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا چې مو چې ری دے و ملک موقوتا و اخو اخ مقرر اوقات تے دي ده لک سنگ کتاب کیو خبر لکھوی بي. اگا وے نے بدلی گی دل پرم قوانین دی اوقات تی ان صلاۃ کانہ على المؤمنین کتابا موقوتا یقینا مذ فرز پر مومنان و نے پر وقت پر وقت وقت سر راش اقوم کوم زه کچوکه ولاتهنو فبتغاء القوم تظلمون فینظلمون کما تعلمون ترجون من الله ما لا یرجون وكان الله ولی من حکیمه ولاتهنو سستیم کوی 55 قوم بتلاش کوله د قوم کافر لپاره د جنگ سستیم کوه هران کافر دی اصل ور پس ګرجو انت کوونون تاسو زخمین شی خود کی نو پریشانه کېږ ما نو لونه کمما تا لمون یا کرن هغو زخم درمن تا لونه دردمنشي تاسوو په خود کې په نویا لونه ی و او در منشي دی کې کم تا لمونهکه څنګه تا زخمیان او دردمنشي په خود کې تر جوونه من اللهمالله یارجون او تاسو د الله نوید ساه سوابو هغونه سااتې هغګوره بلا وج تکریفونو برد ش کوي او تاسو دے الله رضال لپاره او اجروند لپاره برداشت کاوي وکال الله من حکیمات دی الله په حکمتونو ولک مقصد د دې آیات داسو چې ترق jihad دی لپارهم کاوي پریشانی دا زخمونه دي دردونه دي ولی کافر اسمه صبر برداشت کوي او تاسو اجر له نه برداشت کاوي د دې په قانون هغه څه لپاره چې کله چې تا جنگ وک ملک ملکстаў الله سره نو قانون به د قران وی فیصله به د قران مطابق کایټ د چا چارا کین کی نو متاثر کېږي چا لکی بچانو د چانه باندې شریعت مطابق د قانون مطابق به فیصله کای نو دیناتم قانون دے چې قانون بچانو او قران وی هللا اصلاح د مراد کېږي که قانون قران نه وی اصلاح نه کېږي او څلې خپل مرزي کوي او فسرین لیکی یو واقع لیکی اغا دا شیو هغه ډیر اغا دیر سا غلو تواما او دی اغا مرگری دا اغا کورانای ابن اوبیرق دا چه ان دیر خلقو نو دو دا قطاده رضی اللہ عنه غلا اوکڑا چه غلا اوکڑا نو قطادہ رضی الله تعالی او په دوه منه داوا وکړه چې دغه را زمو اغلا کړ دا داغه قوم راغه نبی علی سلام ته شکایت وکړه چې ګوره د قطادہ نومان نومن د زمونږه سړیو سړو باندې تهمت لگول له دغلا او دا غوډیر خ خلق ته نیک ته دیندار دی او پرزگار دی دا خو غله نه دی دا غلا خو دنه لا کړی هغوی دا فلانکې کرد د بل چا منې وړوله اوغ سرهغ برام شو چې بررامت شو او سره ما هغوی ما, ما خو غلا نه کړی او دا خو فلان کی ما سره اماتې خ دی راشي هغه کور کودي ودی نو نهبییکیم صل اللهله سلام اراده وړغه من حد لګولو د لاس کار کوو هغه ته د صده ووررکو نو دا یاتونونه راغلللو والله ته کلل ددلخوا نه خصمه ولا تو جا لا ختانو ننفسسه هم راگانې دي منافقانو کړي اړې په یود من وي ی ودی صفاو لیکن چونکه شغ سره به رامد شوو هغې د اغه ما نه ده د د وا کې راځي چې د شکایت چ کړه نو د قطاده جلله تهانو پخه کړ ارا چې ګوره نو بیا اسلام ته ووي زما د تر هغه کور نغلا شوهسه خلک دی ب کاره هغو غلا کړ ده د رفن دغ غلا شوي ده او د فلانکوو کړ ده نو هغه راغل نبی علی سلام ته نه دا چې نه دا قطعه چې کنه د محمد بدناموي زمو کسان وغلامه کړي د دوارو مطلب اخیری یو راوزیک چې بدنام په يهودي له غولي و اغلام منافقانو کړي و نو هغه خپل تعال کې وکړ ځان اخلاص قطاده شکایت کړه چې شکایت کړه نو اغایت نو هغه خبر وک غډ ورک اوزان پڑک هغه ورک ځان ورک هغه پڑک نبی علی سلام دې صورت کې هم هغه يهودي منه د سزا حکم کو نو د ایتون راغل ان انزلنا الیکل کتاب بالحق یقینا منزل الکل کتاب بالحق له فار د خاراکول د حق فیصلو لتحكمه بین الناس دله پارا چې تپېښلو کې مابه لخلکو کې بیماراک الله هغه ترتیب او طریقې چې الله تاسو ته خود الله په قران کې ولا تا كل الخائن نخصیما عمو کېګه لپار د خیانتګرو خصیما طرفدار دا وې طرفداري مقوا واستعفر الله بخن غوار الله نه وي ګور نبی عليه السلام ته عليو الغيب دې څنګه عليو الغيب شو ولا یو کړدا نبی عليه السلام ته پته نشته بل منه تهمه غلاګر اغانده تولو فیصله دغه باره کې کِن الله کان غفور الرحیمه ولا تجادلن الذین او جنگ مک وجا کسانو طرف نه یختانو انفسهم چې او خیانت کتل ځانو خپل غلا یوکړه چې غلا یوکړه نو هغه اې کې وړو هغه تلای کې او تلای سړی و نو کوم ځای ته وړو هغه دې وړو نو دا قط تعده د دو کور نه نو کوم ځای په چې وړی وه نو غ ځای پې وړو تللی وو که نه اوغو معلومهکړه جددل ته ده چې نو غو خووی فرانکې شي ده د ان کاروړو ولا تو جا د لا نله چې ختانو نان پهته ان لا یک نهله لا لا یح منکانه خمان نه نه سیما می نه نه تاغ تا سره چې ډیرر خیانتګره سیما ګونګار شتې ومکهه سم لم غلا یوکړه غنای داوکه په پبل برنامه ولګول دا خو معنا دا خو ده یا من, من الله ازان پټي د خلقونه چې موږ غلنه یو ولا استغفرون من الله نه پټي کید الله نه چې دغه یغلدی او هو ماهم ها ددوسره کل د کله چې د غلا کولا ایزیوبیتونه ما لا رضا من القول کله چې دو شپې جرګی کوي عبیتون پټ جرګی کوي ما لا رضا من القول چې نیو خوخه الله ته د وینانا د شپې جرګي کې پاګماني چني وي خوخه الله تا من القول دي وینا نه وکال الله بما تا ملول محيطك له الله پاک بما يعملول ها کارونو منه چې دوکې حاته كون کړې آن تمه اولای جادل تمان فل حیات الدنيا تاسو هغه سانه چې تعریف تاری کوي د دوی په ژوند د دنیا کې فم یجاد الله انهم څوک په جنگو کې جات الله سره انهم د دوی طرف نه یوم القیامت پردې قیامت امن یکون علیهم وکیلا یا سوق بویک په دو منې ذمہار د دوه ذمہار و سوکی تاسو د دوه طرفداري کوي دا غغله دي تنویر اغلام و من یا عمل سوان چې چوک بدکار او یظلم نفسه یا یظلمو که ځان منې نفسه پزان منې ثم یستغفر الله به بخنه اوخته یجد الله غفور رحیم به بمي الله بخون کې میروبان من یا عمل سوان مفسرین لکه سوج سوسه بلدا دوټی کېږي او عمل سو ان او يذلم نفسه خصوصته کوي بدنامه په بل باندې ما يا عمل سو ان چې بدنامه په بل باندې او يذلم نفسه ياي ګنا او په خپل وبال په ځان راويسته ظلم ځان باندې وبال راويسته سو ان بل باندې بدنامه ولګول ځازين مفسرين وي سونه غنا غنا ده بغیر د شرک او ظلم نمرات نه هغه شرک په غنا عمل سو عام غناونه وکړل او یذلم نفسو یا چر نغا شرک وکاو یا ذن مفسرین وایي سو ان نمرات نه هغه صغیر غنا ده یا ظلم نفسه نمرات نه هغه کبیره غنا ده ثم یستغفر الله نو بیا بخنه غوت الله تعالی نن یجد الله غفور الرحیمه بهو من الله تعالی بخن کی میروبان من على وكان من ومن يكسب اسما اتاتو ګونا فئنما يكسب ولا نفسه يخيرن وبالد دي ګنا ددمنه ر وکال الله وليمن حكيمات الله فوه حكمه ولا ومن يكسب خطيه اتاتو ګونا او اسمن دلتون دټکی دي خطيه او اسمن خطيه ستو اغا ګونا او کې قصد يا بلا قصد عام دي او اسمن فكسري غنا یو که قصټو کنه اسمنداص غناو کو چې قصده پکې یا ځنې مفسرین وې خطیاتن خطیا غناټوي چې بلا قصټو شي اسم هغه غناټوي چې قصده نو یا خطیاتن واړو اسمن غټ غناونا غټ بریان بیا بدنام اوله ګولا په دې سره بریان یو بری کستا چاغه د اکار نه وکړي غلای او بدنامه ای فبرو لگولا فقد احتمال بحتان و اسم مبینه نو د پور تک پیٹ دی بدنامه او گناه کارا ولو لا فضل الله یا لیک و رحمته گنو فضل دیان لا تعالی پتا تامنه و رحمته و رحمته اغا مسجل بشه او دی منافقانو دلی خطاکولی کن لحمد طایفت امینا هم قص کرو یا دلی ددونا ان زلو کا که تا خطاکی په فیصله کې غلط نهغه منافق ته مسلمان او سلسله تم نه کوله چې يهودي غللې ولولا فضل الله فضل نمرات اغا بچ ساتل دي ته د خطا کې دونا الله خطا نه بچ کړي کنه او رحمت نمرات ته نوغه د قران نازل نزول د قران د الله دلګور قران د تراکم یا فضل نمراد عام وحیدا رحمت نمراد د دې آیاتونو لا د دې آیاتونو وحی راغلا ټول ختانه بچو کړه یا ذین فسرین فاضل نمراد وحید جلدا او رحمت نمراد وحی خفیدا دا وحی به درمنو لګلا کني تو خطا شوی او ما یذلون الا انفسهم انه بلا رقیدو مگر زانو لا خپلوا ما یزرون قمی شی او زر مش رسول اتا ته دې شي قو قال الله عليك الكتاب والحكم رالیکن د الله تعالی تاسو کتاب قران والحکمت او حدیث علمک مالم تکون تعلم اپو درکد تاسو دا وسیګونو چې تاسو د 79 علمک مالم تکون تعلم مشرکان د دیدن دلیل نشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عالم الغیب ده حاضر ناظر ده ولې قران کوي علمک او دا ما عام ده کنه هر څه دا شامل بیا ورته بیا هوتم عالم الغیب شې د دوی مسفارات سره واړاوه دوی مسفارات بیا غو پیغمبر بارا کې سوای بیا غو چې ناتو عالم الغیب شي آیات نمبر دې 151 ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون بل ته دې کنا چا له ملغیب کیږي نو تم به عالم الغیبی او بیا د دینه رستو چې دا صورت نسا دا باہنوی نمبر دن نزول کې د ارسط و بائیس صورتون رازین و بائیس صورتون سزورت تے بائیس صورتون رازین و بیاغین سزورت تے بیس صورت توبہ کی اغد منافقان و صفات تی و بیاغین سزورت تے و من حولکو من العراب منافقون و من المدینة مردو على النفاق لا تعلموهم نحن نعلموهم انفال کې نو دلته غورک دین ارستو بای صورتونه راغل لیکنه کته دا مام دغه به خپل تمام ده ګوروم ډیر ځونه دي التاون به عام عام وای ینور ځونه کې نه وای نو دلته څنګه وای ډیر واکاګانې دا سړي چې دین ارستو په شی او نبی علی سلام ته ضرورت نو دلیل په دې دا ده چې دین ارستو بای صورتونه راغل چ باسي سورتون راغلي سورته نسان ارستو نبي بس ضرورت ته چاله مغيب سه وكانا فضل الله عليك فضل الله پتا منه چې نبوت معجزات درکلوي لا خير في كثير من نجواهم نيشته هايس خیر پر ډيرو جرګو کې لا خير في كثير من نجواهم نيشته خیر پر ډيرو جرګو کې الا من امر ابي صدقهن جرګو کې خير نيشته مره دري جرګي ته آتا خي امر ابي صدقهن جرګدی لپاره اوس لا غریب دی دغه د روزي بندوبستنګو کو دارنګ دي دغه اختر بندوبستنګو کو دا ډیر کسان دي ټول خمانه نکېږي راځي مشوراو کو سب سکه م سبا تاسو کوي چې کسان ماته پریده 700 خلک وي یاو مالدار دیغه ته وایي پلان کې غریب دی اوسره تعاونو کا طالبان دي تعاونو کا مدرسی دي جواتوله دي تعاونو کا امره بسره مشوره مشوراو جرګدی د پارانا چبل ته حکم کوي چې راته خیر خیراتو کا او ماروفن یاد خاو خبرو چاته چنه غد اسلام راځه جرګو کو داسګي دوه روان دا تاسو کو غد دا, سری دا کی چی دو کو داسړي د ناروا کار کوي چې دومنه کو د دلتزم خو کې جنا کیږي راځه چې دامنکو کو شراب څکی اراده چې دامن کو جواره نه کوي راځه چې منکو بلمزاد نه راځه چې بلمزاد نه منکو ځوخه کې درګه ده خلقت نه غ شرک اراده چې منکو او معروف او اصلاح مين الناس یاله بار د جوړخ مابین د خلکو کې هغه چې هغه چې سجله روان کسان دي راځي چې دا سم کو کنه روغ ا د یو کو خیر خیرات تفار جرګه د نن ټیک امر به معروف تفار د نن جرګه ټیک دا کو روغ د تفار جرګه ټیک دا دین علاوه جرګي او که څه خیر نشته کنه او مې اعدا جرګياله بهتر دی ته الله رضا لپاره صدقې کوي الله رضا ده دا لپاره دانا چې خلق وي ډېر خراتونه روجو کوکړل فرانكي ګوره ډېر روجو کې نمبر جوړخا یو جماعت نه دی پرېخه او جماعت کې لو جماعت کړل یو غریب نه دی پرېخه او غریب ته ځه نو هغه جماعت رسول الله مددنوموشد نه نوم لپاره نه صدقې کوي نوم پچینیک دی الله رضاوي نې کارونه کای داناتې خلق داته وي درې غټ کارونه یو چن ټول نګټ قاری بل چې ټول نلوچ نو هغه مجاهد بل ټول نلو سخی دوه ټول لړمبه جانم ته وردل شي کنه والې د ننند په اړه کارونه کړدي سوله کای خټجرګی مار دې یا رب فلان کې خټجرګی مار دې هغه دا خبر خلاصي او بیا خپل کې شهرتونه کای نا دل پارا نا بلکې الله عزاله پارا دی حکم اهد <زاہد> د دی که ډیر خیر دی اوه پل ذلكکه چا چوک دا کار اتغا مضات الله لپاره د طلب د رضا دله تلا نه د خپل نوم په او بهنوتییاجره ناظما اتقا ضاتله او سره وځکه دا کارونه چې کوې خپل نوم د پااره کو نو کو که نه الله سرهسهکار نش په اووف نوتیاجه نظما ک دلهره دا لپارې و منی ششاقیکر رسولله من بعد ما ب نهلو لهده و اتبی غیرره سبی نوؤمنین قل لي ما تولى ولست جهنم مساط مصيرا ديرا علماء ليك دي چه صحابهم معیار ده حق دي ماكم قران کی جگہ تذکرہ سید الاولیاء کم المهدون اولائک هم الراشدون اولائک هم المفلحون الا ان حزب الله هم المفلحون او پخپل او معیار حقندی پخپل دي حق مندی معیار ده حقندی اس مطلب قران کہ اللہ وہی فینامن وبمثلمامن و از اقیل العمام نو کما من الناس دا کسان ایمان او ایمان دراوډ داس ایمان تاسو راوړی صحابه او ایمان دراوډ نو علاوه په ہدایت مریي او په بل طرف روان شل بیا خو جهنم دی او مې عیساق کر رسوله اسو کې خلاف کړي پیغمبر منبا دما توین الله هودا رسل دینه چ خواجک شد ته ہدایت وای تبی غیر سبيل للمؤمنین دا دی روان دی غیر سبيل للمؤمنین سواد الله رد المؤمنان او نه په بل لار روان خوده لیکن غير سبيل المؤمنين وليه ما تولوا و بونغا د چ پکم خواته اوړي و نسيه جهنم ته دنبكم جهنم ته وسات مسيره بچ دي ګرځي دو پیغام دي صحابه او لار پردي د مؤمنانو لار پردي په بل روان دي ظاهر د نور خلق زه خو به جهنم دي کنه ان الله لا يغفر يشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من یشرک بالله فقد ظل ضلّ ضلالا قانون به د الله وی قران وی کوم قانون چې الله را دیګل دی یا قانون مطابق به فیصله کوي او قانون داده چې دې د جګړې مارو تارنګ چې نه ده خیانتګر دا غو مرګټه باندې کوي مرګټه وچا کوي د مؤمنانو به کوي دا غل علاوه په بل طرف څخه مننه وکړه دا غمرګټیا باندې کیږي دارنګینه موحدان او مؤمن موحدان وبكيږي شرک او کفر ته شکر اوان دي دا غمرګټیا باندې کیږي دغلته رد به شرط ان الله لا یغفرو یتین الله بخننه کی ان شرک به چش شرک او کډې شی به پاګ سرا او یغفرو بخی ما دون ذالک هغه ګناونه چې دین کم دی شرک نه مرتبه کې کم دی لمیا شاعتابه اره کې توغاری دا دری خبرې مونږ کړي وکنا یاو خدای مشرک ته داغه بخره نه کیږي یاو مؤمن د ګنای وکړه توبه وکړه نو او الله قبول کړه نو خبره خطه اوسله د یو مؤمنانو کې شامل لای بلغهسته چې مؤمن خدای ګنا نو شه لیکن توبه یې نه لوخله دغه موقوف دغه خبره موقوف ده د الله په مشیت باندې الله خو خدانو معاف کوي پر نو نا او من یشرک بالله او چا چې شرک وکړ الله سره شريك جوړ کاله ترا فقذ الذل العالم نو دې وخت او د سميلار نه ذلالم بعيدا پختو لری سره دې خطا شو دې ویلارې شو خطا شو به څه مطلب دې رلر لار که وسره خطا شي کنه زمونه واپس وشي نو دا دا شي غلطی دا توسلاریکو واپسای ته ترتیب نه جوړيږي باقي خلق پدې نه پوي د اوس غوېږي کنه اوس غوېږي جواز خطا کا بل ملک تاو رسی پس لاری که نا واپس که لاری که تفوز که دا جاز کم زیتو زی؟ دا جا جا خو تغییتا جاپان تا روانده ویزو خو سوجیدت لم تا خطا شی تا خلطای نا دی جاز که که ناستی دل تاو رسی لاری نوز دی نی شراط لیک زن لزالان بایی دا موٹر ریمانی شو واپس که دی زیت وزیب یا نو دی دیر لری لار عام لار تام گناہ د وک د دې واپسی آسان لکه تا عام سړک ته ایمن واپسی آسان اور شرق ته وک نه بیا واپسی ده انده یا دون من دون اله الا انسف چه نوید سواد الله الا انسا مگر زنانا ہوتا انسا داولت زکن زنی بوتان چو د دو معبودان اغه زنانا وک نه لک لات کا زنانو بوتو شکل له زناناو یا خپل بوتان وېداسه خښتکل لکه څنګه جنانا ځان خسته کوي الا انسان با اې نه دوه دوچې نه وې سواد الله نه الا انسان مگر زنانا ہوتا هغه بوتان دي د زنانو په شکل مری یا زنانو شانته خسته کړ دي اوس سفرل دي خلکو د قبرونو مری شالونو اچول جندې وو درولیا او تلادار کپڑے ووړلې دغه رنګ هغه خپل بوتان ولک وتان بطان بوتان له دمخه قا کار کوي کپڑے په بیاچو یا خشتکول وبښان د زنانو وای نه دون الا شیطان مریدا ان نو چغینو ای وېدو الا شیطان مریدا مگر شیطان تک مریدا چاغا مریڅتوي که خیر نه خالد کنا دوبه بوتانو ته چغورې لات منات اوزا زن په ګمونسه زن وای خشتکول جزنالاو پشانتی او دا خوداو حقیقت کی شیطان تا چگده کنا الا شیطان مریدا و فسرین لکی دی عربو دا هری قبیلی همونگ بار زیب زید دیگه وزاحت کرده عربو تانو کنا ولم یکن حیم من العرب یو قبیل دا عربو ندا سنو الا ولهم مگر دا دا چی اغود پارا سی شبو سنمون یعبدونهو اوله پار او بوتو چې هغه به د عبادت کو یو قبیله به داسنه ماګر اوله پار بوتانو غتانو هغه به عبادت او دا عبادت حقیقت کې د شيطان عبادت تی. او شيطان ته مرید تولې وایي مرید دو مطلب نه دی مرید خارج ته موي دی وتل له شيطان ته مرید کوي چې خارج د اطاعت الله رب العزت نه ذکر ته مرید وایي یا چې خالی دی د خیر نه خیر نه خالی دی که نه او مررت ته مررت ځ کوي چغ لایخت دی شي که نه دغه مخ د وختو نه خالی د خیر نه خالی دی لاانه الله یو خدا دا د خیر نه خالی دی دا پلااس پ سر را شي که نه یو تن سره پیسې نهشته پیسې وګټي د سره خیر نشته نو خیر به واخلي نه لا نه الله لانت ک ډالله تاله دمې نو خیر نیش حاصلولې او قالا دو ول لالا تاخذنا که عبادك نصيبا مفروزا خامخا نسيب واستاده د بندگانو نه نصيب مفروزا حسابان د لپاره مقرر سوی شیطان ال بندگان استاد او دارنګ حساب جمع کوي برخه وکي جمعي استاد بندگانو نه ځان د لپاره برخه ولوزلنهم خامخ بلاکم بدون بروي کنو یا دون الا شيطان مريدا ولو من ينهم اخامخوا مدونه با چم دو تول امرن نو حکم بکم دو تا فلا يبتكن نا ذا نلنام نو کټکې بدو هغه غونه د ثاورو ور امرن هم او حکم بکم دو تا فلا يغيرن خلقا ندوه بدلی خلقا نو خلق المراد دین د الله خلق المراد پیدائش د څنګه الله ترتیب کړی دې دې کو تبدیله راولی خوړه د ثاورې غوګ الله روح روح کړ دې د راپسی او دا مزنه مز د کټ کې ولی دی سره داسې کېږي نو الله خپ که نه ته د الله نه خپږي الله کټړی نه د پیدا کړی چې غ کټکولو کې خیر و مله به کټکی پیدا کړی که نه غ کې خیر شت لکیې خیر شته نو که م نه د کې خیر وئ الله قادر که نه چې د نور ولا برابر برابره سرکې وګونه پوه غاخونه لکی اخپیر دا ار سی ول برابر کړنو وغوږ به مزه کټ پیدا کړو کنه که خیر وي پکی نه دا خدای شیطان ورتویللی شلوی کوي فلویبته کو نه ځان نام نو کټ کوي واس وګونه د ساورو بهری او صایبی دا بد کنه جوړ کی وغوږ به کټ کو د بابا پنوبای پره خدا کنه زه هم دغه علاقو کې کل کل وب د ساورو وغونه یې کټ کړل دغه سی دا هم هغه رسمو چې هغه مشرکان نه راغلي وې اندوان ایندوانو نه د غرسم بیا مسلمانانو تفاوت شو اخپل خپل څاورو وګونه ما او ولا امر لهم مخا مخا حکم به کو دو تا فل یغیرن خلق الکت دمه تبدیل را ولی په خلق د الله کې په پیدائش الله کې یسه مطلب د پیدائش د الله کې چې الله به يو شنت پیدا کړی او د بزان بل شنت جوړی لکه سره و کوشش کوي چې ځخه شان په احکاره اخاذہ کوشش کئ تاغه سڑی شان تختار شوی فال یغیرن خلقلا یاد دین د الله رب العزت پای کې تبدیلی ظاهر ده او لګی دی ټول کئ کنا لیکن اخول شکل او صورت تهوم کئ سړو کوشش ته جه خذ شلو فز خذ جوړ شوی اخاذو کوشش دا چې مونږه سڑی جوړ شوی مونږ د سړو پښان ته کارونه کوله ګرځیدې سڑی وی چر مونږه خود پښان تختار کړي دې هغه ترتیب اختیار کړي دا ټول شیطان دې کنه لبی کنه غره روغ موټو یو وخت کټ کا وخت سورې کا ځنه را کې دا سې چې زنانه خپرې کې رخت ناريلو لغغونه سورې کوي پوزي سورې کوي او بچار نارینه و مچې نو کندیا چې وګولو تا او ځنانه و مچې پوزي ته و مچې نو ډېر سړې داسي یو پوزي سورې کړي وګونه سورې کړي فلا یغیرن خلق الله خپل شکل او صورت به یو کاسبون سره هغه مخمن الدیر الله لار لارې لیکي مخبري تکي توري لیکي ما ورته ستا مخمل دا لیکي وله دي هغه چې زمونږ علاقه کې دا رواج دي چې کله یو ماشوم بچې پیدای شي نو د هغه اسمه 13 منګز وي اسمه منګز وي نو چې کله بچې پیدا شو نو څنګه سره صورتي کنا نو صورتون دا ترتیب طریقه دا غلط چلاو پر سرا واخلیو 13 اینچ واخلی لکه څنګه دلته دا یو طریقه د دیو خلک بد مګنی او آر نه دا سنت کې او ټوټه د واخې تنه کټ کی کته غورځی ودا کشان دې ځو علاقه کې دا رواج دی غص په منګز دا هغه سر ځای کومه را واخونه دی منګز یغه انتهائی تیرې دی, دی. چې بچې پیدا شي نو دا مخ ول منګز کېلګا تکسنگ سر منگزهی دقشن مخ و پزور سره منګز که دا بچه چه غیوهی او دا قاخون اغاکی خخشی دا لار دیاغی دی فلا یغیرون خلق الله تفاستر شکل دا شیطان مسلط شد شکل و بدل که دارنگ سریطا وی چه شکل و بدل که دا غوگون سوری که خوزشانتی شکل و بدل که ادام مخ منګز که شکل و بدل ک اځن خلق لګیا دي خپل بدن کې اغا دستون او سړک سوری کوي پکې رنگونه چي ځنه پکېونه جوړي اځنه بیلډنګان جوړي اځنه خپل نمونه جوړي دا شیطان په مسلد شي کنه او ميه تغذى شي او ميه تغذى شیطان وليا او چا چې دور کې شیطان نه دوست سوا د الله نه نو فقط خسره خسران موبینا دې توان توانش توانیش خسران موبینا په توان خار سره لی تا منیش یعدوهم و یمنيهم و ما شیطان الله غرورک یعدوهم و عدی کیدو سره او دانغه وس یعدوهم نا و عدی ک اس مطلب وسوسه ورتا چی و یمنيهم او دانغه امیدونه ور کی ورتا سو ورتوی جنت اومنشته اور اومنشته عذاب اومنشته حساب اومنشته ایشینشته ها د فضل لگیا دی د املیان لگیا دی ادم مسلمانان فضل لگیا دی لا جنة ولا نار ولا عذاب ولا حساب نہ جنت پشته نو ورشته نه عذاب پشته نه حساب پشته ويمنيهم وما يعدوهم شيطان الا غرورا او نه دي وادي د شيطان مگر دوکه خلق دوکه ککنا ملائکه ماواهم ما جهنم دا کسان چری زیدو جهنم دی ولا يجدون عنها محصا ببنوم منها دارنا محصا زید تختی زید تختی وبلني مفر بني كلا لا وذر ها او ایمان او عمل برابر ک څه شي والذين عملوا اعمال صالحات اا کسان چې من راوډیو عملي کې د شریعت مطابق سروت کلم جنات انتجری من تخت النهار دنبكم دوتا دو, دو جنته رتا چې به یې ګلند د نهرونه خالد نه فيها همیشه پای کې همیشه وعد الله حقا وعدد عبد الله رب الک حقا ومن استقم من الله پیلا اسوک دک استقم د رشتنه من الله د الله نه پیلا پیو نه کې دو نه قال نو کړ چې کافر په جهنم کې وي مؤمنان په جنت کې وي قبر ختم شو لیس بی امانی یکم ول <سؤال> امانی اهل کتاب فیصله وشلا چې کافر په جهنم کې دي مؤمنان په جنت کې دي اوس دچا تمناګانو ارزوګانو باندې هغه فیصله نکيږي چې وایي زما تمنا ارزو دا ده بل وایي زما تمنا ارزو دا ده لیس بی امانی یکم نه دې دین او جزا موقفه په خواهشات او او ان په خواهشاتو د اله <سؤال> کتابو لیسا بیاماني کوم نه د جزاء او سزا او نه د دین موقوف بیاماني کوم پستا سو خواهشاتو باندې پستا تاسو څنګه وي اغه شي ولا امانيه للكتاب او نه په خواهشاتو د اله کتابو سو مطلب جنت او ادا د ثواب ده دستا سو ارزوګانو منه احساس تمناګانو منه موقوف نه کغې لپاره قانون دی ل سره اماې کوم والله اماې یال آل کتابې نه د دینو جزه مووق ستاسو په فاشااتو بندې او نه په خوشات او دلی کتاب منې نه په ستاسو د زوګانو منې نه پر زګانو د لی کتاب منې دا خبره مووق ده دا سر نه ده چې کتاب څنګه غواړی هغسې و کېږي یالی کتاب څنګه غواړی غسې م کېږي لپل جن نه ته الله منکان نه هو دا آل دا چې دا څنګه نه ده بلکې اړ لپاره قانون دې مې عمل کا چوک نہ روا کار یج نو بدلب اور کړه چې هغه ته ولا ججد له من دون الله به بمن میزم د فار سواد الله نا ولي دوست بچون کې ولا نصر او امداد دې قانون دی اړ لپارک دانا چې څنګه مسلمانان و نغېب کیږي یا څنګه کافر و نغېب دا د کتاب و نغېب کیږي بلکې څنګه الله و چا بدوک جهنم ته وځي چا خوکرل جنت ته وځي عمل و عمل به نسال خات او چا چې عملو کیک ب دکررن او انصاف هغه ناریې ی کهځه ځنانا وه ممنون حال دا چې دا ایمانداروي په تووللهې د د نه د کافیر سړی د مناف سری هغه عمل نه قبلېږي عمل قبل پس پس قبلی دو لپاره ش ایمان دی اول به ایمان را وړی په پسستا عمل قبلیږي م د ر دا خل دی ذکات دی الله و فړه کې خورو نجنته غا کسن دن نبشی جنت تا ولا یظلمون قیران اظلمون کلاش پدومنه په مقدار د ټک کجوري د بمبتې الټا طرف نره وله ټک دم رو مبدومنه ظلم نټیگه و من احسن دین ممن اسلام وجهه لله اسوکت دیر خستا په ادبار د دین سرا ممن دا غچا اسلام وجهه لله چې هغه تا میکد ځان لله دی الله تعالی او محسن د محسن دی واتبا ملت ابراهیم حنیفہ روان دے پا ملت ابراهیم حنیفہ چکلت مواحدو واتخذ اللہ ابراهیم خلیلہ عن اول واللہ تلا ابراهیم علیہ السلام خلیلہ دوست دن خسوک بہتر کی دینیشی جزان دے اللہ تابع کردے بیا مواحدم دے پا ملت ابراهیم دے و ملت ابراهیم کی دا خبروا چه اختیار مند دا ہر سیوازیو اللہ دے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارد خاص دے الله په اختیار کې دی هغه څو چې بر وکړه ته دی وکال الله بكل شيء محيطه دی الله په هر شي باندې ہاتھ کون کې دي زنا دا د میراث حکم کوم زنا جنکای یتیمانان وپاتشلی نو هغه بک میراث حلنور کوم لیکن داده چې په دغه اراده سره هغه به ساری کوړي چې دا مال بلچا چا لار دا مونږته میلا شي او کله وچیا نه او نقاو کو صرف په ووجه چې دا مال مونږته میلا شي نو بیا و پریشان کړې تنګې وکړي چې اوس لاړی شي دا مالمونته پاتې شيلاره بلجدت قانون را وول ستونونه کاطتهپوس کېچ یسې په با د میرا ته جنا وک. قلتورت الله افتيكم فيهن الله تاستا مضبوط حکم کې په عبارت جنانا وك وما يطلع عليكم في الكتاب او تشتا استل استشيری په دې کتاب کې دي صورت کې سورون راغل کنا فيتا من نساء الاتي قبارد اغا یتیمانان او جنکو کی اغا لا تو نهن ما كتب لهن تشتا سنور کې غو تا غ چغل پرکم مقرر کړی شي دي وترغبون واډن کې هوهن تشنکا وسرو کې کې کاول غوډ وسرا لیکن دا و اغه مقرر شنو ور کوي ولمستظفينہ کمزوري من الولدان د مشمانونه وانت قوموا لليتامى بالقسمه او دا حکم کئ تا استاد جتا سو کلک سے عبارت یتیمانانو ک بلقسمه په انصاف سره ان آن سر او ما تفالوا من خیر اغه چ کوي تا س عمل فین الله کان به علیما پس یقرنده الله په غو نه پو او وقانون راول چيتي سره نکاح کئ نو مہر ول او ک یریګی انصاف نشی طوله نوفان کحو معطاب لکم من النساء بین نور سر نکاو که دا پریگی دا اومار جاوو حق ده دارنگی میراثم جاوو حق ده و این امراتونا کچرتی او زنانا خوافت یریگی من بالی ها دخوانا خفلنا نسوزا دبتخوی ای او اعرازا یا اعراز مخڑو لون مخواڑیتنا مفلاجونا حالیهما نشتر الگناه پا دعا رومانيا يسلحا بيناهما صلحا چه صلحو كي في مابين صلح قول وصلو خير اصلاة چه نغاك غير غورة دا سشنا صلح غورة دا عقا دا جدئينا صلح غورة دا عقا دا بدخينا دانا چهوز بدخي شروع كي صلحو كي وصلو صلح غورة دا صلح غورة دا بدخينا و احضرت الانفس الشوحة او یو خدای کړه شه ده پر نفسونو کې اخرس کې پروت ده لیکن صلا د صلا او قائم د فرقتنا د دغینا د بدخوینا صلا غورا ده صلا او کوي کنه و ان تحسنوا الله كان بما تعملون خبيرا و ان تصلح تحسنوا تاسو احسان وکړه د جنانه و سلام سم مطلب تاسو د دو په مصايب باندې صبر وکړه كوم دو تکلیف تاسو تر من پاغمن تاسو صبر وکړه یا کوم خبرې بد غنیتاسو پاغمن صبر و وتتقو او ځان بچ کو شینه د ظلم نه د عارض نه د بد خو نه تحسنو تاسو صبر وکړه د هغه په مصیبتونه باندې او کومه بد خبرې تاسو تر اسي کې پاغم باندې تاسو احسان وکړه صبر وکړه وتتقو بچ کو د بد خو نه د عارض نه او د ظلمنا انه فین الله کانه بما تعملون خبیرات یقینا الله دې پاک قانونونه چې تاسو کوي خبردار دې یا تحسنون عمل ته نه اوسره خو معاشرت تلک جن وسره ته رہی وتتقو ظلم نزان بچکی ولن تستتو اوس نلره تاسو انتا درو بین النساء چې تاسو و انصاف کوي په مابې اندر د روزنانو کې دعا درې سالور ولو حرزتم اگر تتاس وحرسو کای فرات میلو کل الميل فتذروا معلقه مکمل انصاف فل شکولې تیسنګ یوی سره ست تعلق دینندغه سی بلی سره سکه حدیث کی راځین چا چونو آغا غزنانی یا ډیر سلور پوری یوی سره چونو آغا د ظلم کې زیاته کې یا دودی یوی حق ادا کې د بلی نه ادا مخشر میدان کې ورا پور تشی اداديه او طرف کو چیرنه هغه وچی ولدا هغه یو بي بي سره جاتے کړل کنا نو یا به د دوړو حقوق ادا کوي خوراک ست لباس او دو کې اگر دوړو حقوق نشه ادا کول نو یو بې پريږي رکنه نو ول حق ادا کوي او ني پريدي الله رب لځ توي ولن تستتي او تاسو وست نه لره د دې خبره چې انصاف کوي مکمل نبي عليه السلام هم وی کنا زه خدات خپل طرف نه لګیا کوم تقسیم دے هغه پورا کوم لیکن دا شی جو واقدار نیمه اغشی... اويش اويش کما توونو نسې چې کومه کي زه اختیارمن نیم لکه جات محبت حضرت تاشا سره نو ملي السلام سلام زیاتو یو زنان سره مين زیاتې بل سره کمي ومکمل انصاف خو نه کیږي لیکن دمرا خم کا وقنفلاتا ميلو مما इलाके غيوي تا کل الميلو تو مکمل مایل کي دو سره فَتَذَرُوها چپرې دابلا کلمولقہ پشان دي ژوند دې ها پشان دي ژوند دې تپرې دې څه مطلب پشان دي ژوند دا ده. دا مطلب ده چې نه پرې دې چې ځان لبل دې نکاو کې او نه خزقې کلمولقہ پشان دي ژوند دې نه خوند والے وچې پرې دې چې ځان لخواوندو کې او نه چې نو اغا خپل خزقې دا معلق شوګنه وین تسلحه وتتقو او که تاسو اصللا وکړه اصللا طلب تاسو عادل شو وکسی کې نمبر کې نفقه فقط کې اصل وکړه وت ته کو ځان بچ ک نه توسلی خوک مخنیګونهونه سره د غې تعلق مخک زمانه کې تاسو هغه زیاتې کغ زیاته پرې کې د توبه اوخت او او که تاسو او مافی و غوخته چې د ښې سره مخکې زیاته شي دی نو بیا دغسې زیاتې نه کېږي اوزان بچو ظلم نه آینده وخت کې مخکنه خبری تاسو اصلاح وکړه د آینده وخت کې تاسو عزم وکړه فن الله کان غفور الرحیم عزم وکړه چې ظلم ونه کوو خبری ختم شلا الله بخول کې مهربان دی وینه تفراقاک عک جدا شل د دا داړه د یوبل نه یغنی الله به پروا به ک الله تعالی کله د من مين صحابه په وجود فضل خلق خزر دانو چې دته و بل خزن ملاویږي ز لاله دغه دغه سيګر دي د کور وروانی خزه دي دان وي الله ورته بلا خد وركي اسړې دي دان وي چې دا لاله دغه د سګنو دي دا دغه سيګر الله باغله بل خون وركي وي الله كل من ساعتي وكان الله حسنا حكيما ده الله فلا غفز ولا حكيما حكمه ولا قاسو يوز كديب ديابلس رنا چا خيمو كا وكنه سړيون اغا په لقاودي خزي هم پر دې سړو کې د دې خځه دا سړې ورسې ده او د دومره خزو کې کندک کې دې سړې دا خزو ورسې ده او دومره لخرو دې سړو کې د دې خځه دا سړې ورسې ده دا دې الله طرف نه مقرر وکنه خځه ګډ شي وې ستا قسمت کې دا وې سړې ګډ ستا قسمت کې دا وې خپل قسمت باندې صبر وکغنه وقان الله واسع حکیمه وقل للهم ما فی السماوات و ما خاص دې الله په اختیار کې دی هر چې برکت دي ارسه دی الله په اختیار کړي چې الله په اختیار کړي نو تم دی الله په اختیار کېږنه قطزې آتاي کوي نو تارو الله تفوسكي ولقد وسينا الذين اوت الكتاب من قبلكم وياكم ان تقوا الله تا کې سره ویډیو مونږه په خاڼو کې کتابيان او تا وياكم او تاسو ته ویو ان د الله ته ها حقوق له بعد حقوق الله دوارو تشارش وکړه نمکه دوارو شو وینتق پروا کتا شنکارو کو نو فینل الله ما فی السماوات و ما فی الارض وک ان الله غنیا حمیدا الله په اختیار کې دارا غسو جبر او کته دي کته عشتو تشلین زکنا چرته ولاړسی زموږه اسمان نه خواته نشي دی الله غنی ذات چې دا تعریفونه شویلې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض قاضی الله په اختیار کې دارا غسو جبر او کته دي اللَّه و کفا بالله وکیلا کافی دی الله زموار د کارونو کو غاړي متاس وختم کی افسرین لکی دریزل ادوی لله ما فی السماوات اول ذل اولیات کی دیور في چنو بلایات اخر کی فین للہ ما بالسماوات ما فلرض دی بلایات اول کی وللہ ما بالسماوات ما فلرض دا دریزل ادوی خاک قول ولا پدیوالا ورکی کنا ولی باروکت د الله په اختیار کې دي او درنزل ل لله ما فی السماوات و ما فی الارض الله من یوبل المستغنی کی او درنزل چې ده غا راتل کی خبره د فاره یې شوه ذک ما ناس و, و یتبی اخری دا مقدمه ده د راتل کی وعده د فاره یا چر اولزل سو اولزل دل دل لله ما فی السماوات و دا تسلی ده که کوم چې تاسو نن تا نتلې ا د ادم ځل کې د وصیت دې یاجله رحما او درې ځل کې د دلیل دې چې الله دی ذاته غني د او جنی مفسرین وې داول کې دا تنبیه د پدیمانی چې د الله ملک دې فراخه دې دیم کې تنبیه د پدیمانی چې منګ تول الله ته محتاجو الله غنی دې درې کې دا تنبیه د پدیمانی چې الله حافظ د عالم دې ده تمام عالم محافظ الله دکنا یا اول لله ما فی السماواتی الله الله نو یری گئے تقوال پارہ علت اول علت د پارہ لله ما في السماوات ما فی الارض و یری د اللہ ان اللہ غنی ذات تے نو کی استغنا خیں دلیل د او درم کی کفالت او وکالت وکیل دکنو سرا اینو غواړی نووب ب چې تاسو یوهنااس خلک وياتې بیاخرری نه نور بر راولی وکان الله والله ذلكالکه ق رااک دله چغا په دی بنی قدرت والله منکانه یوری د ثابت دنیا فینند الله سبباب دنیا واللهاخیره من د ی ث دنیا سووک د غواړی سبباب د دنیا پ خپل عمل پهند الله سبباب دنیا واللهاخرن والله سره سبباب د دنیا او خت دواړو دی وکان د الله سیان به او ته دعا کوي نه الله داسوي کوي نه الله په دنیا او په اخرت هم صرف دنیا لپاره دعاګانې کوي صرف اخرت لپاره نه دعا راکوهه ان الله ای ثواب الدنیا والآخرة وقن الله سميع بصيره د دې نه چې نوغه درې مې صدې صورت شروع شله دغه احکام ذکر کیږي او منافقان صفات زګرو ناغو د لپاره مؤمنانو لپاره تسلي او د منافقانو لپاره او دارنگ یهود دو پارا جاغو زجرونا جاغو غلط صفات ہیں یا یو اللذی نامنو ای مومنانو کونو شیق و امین اکلک بل قسط پر انصاف انصاف منو درگئی اگا ہر صوق چی دے مشکد زنانو تذکر اوش لکنا اگا خزداؤ کسڑے دے ہر صوق چی دے پر انصاف ادرگئی کنا یا یو اللذی نامنو ای مومنانو کونو شیق و امین اکلک بل قسط پر انصاف سراش و حدا بیاں کوون کې خاص الله دफारان یا ګوان لफार د الله ولوا علان تاسو کو مگر چې داوی ګوی پزان او استاد او ویل والدين یا پمور اپلار او ولقلابین پرشدارانو انصاف باندې کلب شي اوس ګوی راغله پتا باندې یره دا کار تاکړل او ہے کنه اقرار او کپزان باندې یا چا نو غل استا مرګره د پاغه باندې یا دا ګوی راځي تاسو پمور اپلار ستا پرشدارانو باندې نو کا کنه اي نه کو غنی یا فقیر فللا وله بهما دانات بل چاسکار کړي نو ته غویت ارسته تیارې واستاخ فلان عمر زاد رازق تو یا یار ما پکې مرا ولې ما پکې مرا ولې خوي اوزي پکې نیم نو خوي ولې ته انصاف خبر به نشي کولې کنه عادل نه کوي بارې خبرې ایما ولا بوزي حضرت ارې ما اوزه هو غوي نه پټوم او خپل خپل ولای کې خبره یاره تاسو ته پته لږه مونږ کور نه خبرې ډېرې دي جنجالو نه په کمره والی <سؤال> بیا عدالت او انصاف نه کله چې موقین بیا هغه نه تختینه چې تاسو نه خبره راځي او آیا ستامر ګریبه نه راځي او آیا مور پلان باندې راځي پلان من راځي او آیا مې یاره گا هغه مالدار یا فقیر کنا یاره مخ کې نه مختاج نه هغه اما په ګویو کړل د لاک ذ وبو خموختاج شي نا یا كان يكن غنيان کده مالدار دي مالدار نظر مکوان فالله اولا بهما او کله فقیر دي نرمن ترس مکوان الله موجود ده کنا کده غوري لا ساعتين يومت لبدا فالله اولا بهما دغه دوارون الله زیات حقدار دي چې دغه د احکام لحاظ وساتل شي کده غنی لا ساعته کده فقیر لا ساعته نو فالله اولا یا پدې غني خیال یا د فقیر خیال کړي نو الله زیات اولاد به ما په دې دوارومنه چې فقیر ته خیر رسې نو الله قادر دی کنه فلات تتبع الهوان کا دلو حایس پس مزه یک حایس پس روان شه نو انصاف به بهونه کوي کنه انتا دلو انصاف بهونه کوي حایس روان شل به و انصاف پاتې شه وینتلو او تورې دوک وینتلو او دوچې نوبل غاړې لاړل او یراز یوک دا خبره پر خدا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَقِينًا اللَّهُ پَا کارون مون هیڅ څه کوي خبردار دی داسې مکوګنه چې حوايش وخت رواني او عادل پرګی دی اګر دا چې کارون او کې چې نهستا یراز مالي میګي يا الَّذِينَ آمَنُوا آمنو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ آمَنُوا عَمِلُوا دلت دوزل دي آمینو ایم ایماندارو ایمان دراوډای اې څه مطلب دی کدا خطاب منافقانو ته شي دا خبر آسانه دا بیا مدشي شي یا ولذينا امنو فجوا عامینو فضل پرځوا مؤمنان خطا سيک لیکن زړه د مؤمنان شي خبره ختم شله او کده نه چا مسلمانان مراد شي بیا څه مطلب یا ولذينا امنو مؤمنانو تاسو ایمان راوړ دی نو عامینو کلک شي په اول ایمان هغه خبر ده چې تاسو ګورې اماندار وروستو چې نو امر د دې کلکې دوه امینو کلک شي په دې معنی بهم پر دې کانو کلک شي کو دین یو بوت مراد شي به وداوي یعلو دین امنو چې تورات ف موسی ایمان راوړ دې امینو ایمان راوړل په حساب محمد صلی الله علیه وسلم نه او کدی نه نصارام مراد شي ایمان راوړل تاسو په حساب له سلام پینجل باندې ایمان راوړی ګوستو کتاب منه ان قران منه په محمد صلی الله علیه نه نو چاته اشاره کوي استداره موافق معنی ایمان راوړ په الله باندې پر رسول باندې ول کتابي الذي نزل على رسولي ول کتابي الذي انزل من قبل ف کتاب باندې چې نازل شي د په على رسولي رسول دراله غل د خپل رسول ته ول کتابي الذي انزل من قبل ول کتاب چې را لګل د مخ کې ردينا ومن يكفر بالله و ملائكته چا چې انکار وکړي الله نه د فرشتو نه و كتبه الله نه انکار شریک وسره جوړ ک و و چغوکم دن دے و او ملارکتتی او فریتونونه انکارو که چغو کومدین را وړ دی او کتابونه نه ان کارو که چغو کومد دی ووررسلي رسان م ان کارو کو چاغو کومدین بیاول یویل آخرې چغی لکو متیارري کېږي وجود د ایات کتاب دی نو ف زله زلااللم به ده د بیلارې شه په بیلارې کېدو لري سره ان د لین ناممنو یا کرناکسسان چې ایمانې را وړ دی سمه کفرو بیا کوفرو س مامنو بیا ایمان را وړو سمه کفرو بیا کوفرو س بیا کفر کي کلخشل لم يكن الله ليغفر لهم نداء الله بخنق دوتا ولا له هدي هم سبيله انه الله جو کي دوتا سملا دلته امنو امنو ډير ذکر شه دي ان الذين امنو يوزل ذکر شه دي بيدوباره بيد ذکر شه دي بيدوباره بيد ذکر شه دي او اول چ امنو هغه شي شه اول چ امنو په ظاهر جبه من مراد دي اول ایمان چر مراد ده او بیا اول کفر نشي مراد ده اول کفر نشي مراد ده مصالح اسلام نه انکار ایمان را وړ او بیا چر نو کفر وکړه مصالح اسلام باندې دم ثم امنوا ایمان را وړه سمسله او زه علی سلام باندې بیا کفر وکړه هغه چا نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه نه انکار بیا به کلک شپ کفر باندې کلک چې وکوفر مننه ولن یا کو الله وليا فر لهم ولا الهدیهم سبیلا ان الذين امنوا آ کسان چې ایمان راوړ دي ایمان راوړ لیکن د کې متعدد ذل ایمان ایمان ټکي د کنا ما غینو مفسرین اود چې نغټ ایمان اخلي اول ایمان هغه چې نغاف موسی سلام منې اول ایمان په موسی علی سلام بې چې نه کفر وکړه وطا باندې نوسنه وي دک محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړه ثم امنوا ګېما نراوډه په صلی الله علیه وسلم باندې ثم کفر وکړه دک صلی الله علیه وسلم نه کفر وکړه ثم زادوا کفر به کفر کې کلخل نورستیو پیغماړونه نه من نور لږ نه کونه الله لپاره لهم نه دی الله ته بخنه کدو تا ولا له هم سبيلا نه دی الله ته دو تلار خوې ځنه وي نه جدا جدا کا آمنو پو مسال سلام منی سمم کفرو بے کفرو که پیسال سلام منی سمم آمنو بے ایمان راوڑو چا منی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منی سمم کفرو بے کفرو کداغنہ سمم ازدادو کفرانو بے کفر کی کلکسلل لم یکن الله علی اغفر لهم وحلال یاہد ام سبیلا ندی اللہ چی بخنو کی دوتا اور ندی اللہ چی اوخی دوتا سمالار بشیر ذير اور کوم منافقان او تابعان نه لو ما ذابنا ليما يتقنون دوله عذاب درناک رسوخ تي الذين يتخذون الكافرين اوليا من دو المؤمنين تا کسان ديچه نشي کافر دوستان سوا د مؤمنانو نا ايبتغون اين دو مل عزت ايتار اسکي दुसरा عزت نفند العزت لله جميعا يتقنون عزت تر خاص دي الله په اختیار کې دي جميعا ټول اور کي چاته العزت لله ولرسوله وللمؤمنين رزق الله پلاس کرے دا ورکی خپل نبيان او تا مؤمنانو تا اعتراض چا نو کاثر صلی الله علیه و آله تبو ننده ملعزه فینل عزت لله جميعا نو عزت خدای پلاس کرے نو ځکه مخکې آیات کې آمنو آمینو کرک شي دانا نه پځه وتا سو من ایمان دراوډ او په ځړ کې کلاک نه اذل کې کاثر سره چې هغه سر عزت نه عزت الله پلاس کې نه عزت الله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب اتاقي سره را لګل او تاسو دا خبره په کتاب کې ان ذا سمعتم غدا کومه خبره اذا سمعتم ايات الله يكلو واورتا سواتون ده الله تعالی یو پروبيها چکوفر کېږي په هغه باندې وي استعاذ به انکار کېږي دغه او توګه کېږي په هغه سره نو فلا تقدو معهم دو ټکی لري یو کفرو بیا انکار کوي دا غینا کارا انکار او یو استهزاء او بیا هغه شې کارنه ده لیکن دا سي دي چې دا غینا انکار معلوميږي یو سرګند انکار دي یو دا خبره ده, خبر ده چې غینا انکار معلوميږي نو ته استهزاء یا یو کفرو بها قولي انکار او دا یو استهزاء او بیا عملی انکار یا جنې مفسرین وایي کفر بها سرغنو حقیقی کفر دی او یوسته زده بها دا چا نو عام دی عام شیزو نه دی چا د اسلام خلاف تیلا کبیرات و غیره فلات قدو معهم کفر کیږي او کبیرات کیږي فلات قدو معهم نو مکې دی दुसरा حتا یحذو فی حدیث غیری تردی چی دو دن نه شی په بل باس کې مشغول شی په بل باس کې قلام خلاف باس ته دین خلاف باس ته لو دا مجلس ته مزه فلا تقودوا معهم سو پور چې دوه د باس پرې که ده کدارا باس پرې خود بیا چې هغه د دوه خات ته تلتشي موباشرین لیکي چې په دې کې د هرق قسمه کفر مجلس ته او د دین خلاف مجلس ته به بدعات کې سمره بدعات کېږي چې شریعت کې دایې څخه ثبوت نشته دا بیاون بهون طایږي کینی نو د قران د دې آیات خلاف کوي فلا تقعد بعد الذکر مال قوم الظالمین بل زهره فلا تقعد بعد الذکر اذنتی فلا تقعدوا معهم خبر دواړه کړی دی یو کفر به ها و یستهزؤ بها یو کفر بیا نه دی ویلی چې تو دا د دینی مجلس ته دي کې د کفر خبرې نه دی بلکې یستهزؤ بها او د سنت خلاف یو کار کويږي نو دا دین سره خنداو د استهزاء ده چیرې نو نبی علی سلام دا کار نو کړي مونږ کوو چې مطلب نه دین ناقص پات شه دی او مونږی قامیلو دا د دین سره استهزاء ده نو ارغه کار چې پیغمبر نه یو مجلس کې هغه کیږي نو تب هغه سره نه کوي فلا تک ودوا ما هم نه وکړي حتا یخذو فی حدیث غیر او سر پس الله سوی انکم ذم مثلهم تاسو مظاهیرن د دوه پشانت شې د دوه پشانت لا ټان مشي کنا چې ناستای دا هر قسمه بدعت پدې کې داخلسل دا ورسونه دا ریواژونه د منیل ادونه او دا د دور حلقې دا د ذکر حلقې د کدره ترتیب نو شریعت کې کنا دا ټول پکې راغلل ان الله جما مل منافقین والکافرین فی جهنم جميعا یقینا الله رب العزه چې جمع کون کافرو ازم منافقانو دے کافر و فی جہنم و جہنم کی جمعیات ٹھول مطلب دا دے ظاہراً خدا جان مومنانو کی صحبی لیکن حقیقتاً خدا کافر دیکھنا مدلتا الله دے او حکم ذکر کر ان اللہ جانو المنافقین والکافرین فی جہنم و جمعیات دانا چھے پیغمبر مجلس طرح گئے صلی اللہ علیہ وسلم انو دے مومنانو کی صحب شو نا دے کافر کی حساب دی الله <اللدينَ> دی طرلب بهونهبی کوم کسان چې انتظار کوې ستاسوبارره کې د حواده چې کله وخرابږ کله وخرږې نن واخابږ او سرار وخرابېږې اوداررنې مصب بن راې دومن او او بیا به راي قرب بهونهبی کوم انتظار کوې ستاسوبارره کې چې کمږي او داررنګې مرګری و کمږي مدررس بندېږيی طرلب بهونه ب کوم و هم تکته انتظار او چې دا سحاب وخت دا پیغمبر به گی بل زننتم اللین قلب اللہ این قلب الرسول والمؤمنون بل زننتم اللین قلب الرسول حوادث و منافق شپې داشت شپی بشل انتظار و کون تسار بس بلا پی رازی تسار بشل یار شپی بسی مسیبت بس بس بس بس بس رازی یا طلب بسو نبی کن دا انتظار بکن ساس و بلی نو فا انکان لکن فتحون کشو تاز لفارس و دوبر رامندشل علم نکم ماکم همتا سره نو نو غستاسو سو مرګریو واین کان الیل کا شرید نسی بو کشلاق کا کرو د پارا هغه بارک نصیب وی خا سراغ لا غوتا نو دو به سو علم نستخد علیکم و, و نمناکم من المؤمنین ایامنګ نشغ غالب کډله پتاسو چې قتل کډه یا کډه وی تاسو پمرګرته د مؤمنانو کې نو نشه ضرور کډه پتاسو منی علم نستخد ایا نشه غالب کده مون پتا سو او نشه ضرور کده مون پتا سو عمر ګرټه د مؤمنانو کې مؤمنان کم وو مونږ وسره تلشه نووبه ډیر شيو بیا به مونږ غالب شيو پتا سو او تاسو قتل کړي وای ایا نشه ایا مونږ نشه او نشه غالب کده پتا سو چې قتل کړي وای یا قید کړي وای په مرګرټه د مؤمنانو مونږ د عمر ګرټه پر هغو ضرور نشتهل ک نو په تاسوې پهتهول کې داکان لیل کافرې د نغ ته مدا و چې مونږ د ممنانو مرګرتیا پری خو د ځکه او ضرره و لہذا ستاسو ضرور کېدو کې زمونږ د عمل دخل دی او که مونږ غو سره یوې شو و نو بیا به مونږ په تا رو شو و که نه علم ن دا کوم نې غاال کې د مونږ په تاسومانې پا مرگرتی در مومنانو مونگ دی او مرگرتی در مرگرتی درشیو بوانو پا تاسو بزرور شیو ونمناکو مل مومینین آیا نیا من اکرد تاسو مونږ د مومنانو ناک مون دی نه نمناکو کن کن سمتلا مونگ دی او نیرشلوم و تاسو پی ضرور شیو خاف اللہ ویحکوم بینکو مومن قیاما و دو با دقا خوری کول بیک آفراتاک دو سوی آیا منه من اکرد مونگو ده غلبی در چه مومنان فتاسو منی غلبا غالب نشلل منگ او مرگرتیا او نکڑات نتاسو زره او رشلل هغه مومنان اغم مغلوب شلل فالله احکم بینکم يوم القیامة اللہ او فشلو کی بمابین سازو کی برود در قیامت ولین جالاللہ و لالکافرین آل المؤمنین سبیلا چنون ندکرزو لاللہ رب العزت کافران دپارا مستقل طور منی پا مومنانو منی سبیلا سلار دغلبی عرضی طور منی بئی لیکن مستقل نشتا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا زدد ايات معناه بكم بيتا وسناورم الم نستخف بكم ايني شي غالم کده مون پتا سو منی ايني شي غالم کده مون پتا سو منی چا قتل کړي او مون یا یاقيت کړي وه په مرګرتیا د مؤمنانو ونمنعكم من المؤمنين اينه م نکړي مونږه د غلبي د مؤمنانو نه په ادم مرګرتیا سره مونږ موناکړي کړه تاسو مؤمنانو غلبه په تاسو نشله ولې مونږ دیو مرګرټیا اونکړه ا کومون دیو سره مرګرټیا کړه وې بیا بخو هغه ضرر شي په تاسو ضرور, ضرور نشلل نو زمونږ د مرګرټیا دخل دخللې هغه سره مونږ مرګری نشلو نو لوي دخللې زمونږ مرګرټیا له تاسو په غلبه کې تاسو زکه غالب شلای چې مون مسلمانانو سره مرګرټیا نه وکړي ګوره مونږ چې غخت من کړی ک نه تاسو مونږ منستلو د مرګرتیا دغونه تاسو غاب لئ او کو مونږ غو سره مرګرتیا کړی و بیا خو تاسو نه غاب کدئ علم نستا ی کوم نی شي ضرور کې د مونږ په تاسو منېوا ن نه کوم نلو میین ن من کړی مونږ تاسو ې غالبي د مومنانوونهوغاب ل پهله یخ کوم ب نه کوم پس الله به فیاصللوو کې تاسو منې احفظ لوو کی بینکم ستا سفر میز کې یوم القیامة پرد دی قیامت ولن یجعل اللہ للكافرین علی المؤمنین سبیلا او کن د ارضو الله اللہ تعالی کافر په را فمومنان من سبیلا مستقل مستقل لارد چې دائمی طور منی باغو غالب بھی اسی اتنوائے دعایاتی اتنو سوائے ويه كافران ويه منافقان وإن كان للكافرين نصيب نقالوا منافقان على تراغوا للكم من المؤمنين نېم نن کړه مون تاسو غلبی د مؤمنانو نه چې مونږ عمر ګټاو چې نه تاسو غالب شلې ونم کوم من المؤمنین صلى يحكم بينكم يوم القيامه ولا يدان الله للكافرين علی المؤمنين سبیلا ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم یفینن منافقان چې دی یخادعون الله دو دوکه کې الله سره الله سره دوکه نشی کولی مطلب دا داخل فزام کی یا دادا چې الله سره دوکا هونی شي کولای لیکن دی الله رسول سره کوي مومنان سره کوي دادا سې دله کچ الله سره کوي کنه او خدعهم هغه بدل د دو دوکي دو ور کې دوته وې دا قامو الى صلاه قامو کو سلام هغه دوکي یو چل دا قامو الى صلاه کله چې دوه پاسې مانځتا قامو کو ساره نو پاسې ظاهر کې ډېر ناراسته دا قامو الى کله چې قاسم نو قام کوصالا نو پاسیټ دیرچه نګه دا د صفت صفته کوصالا چې چوستای سره مانځتا ني دي ذرا اون الناس خي خلقتا داخفل موز ولا ذکرون الله الا قليلا مياده الله الا قليلا مگر لک ډنه عام یاداش مراد ده يا په مانځکی اسه کتبره کیږي ولی عقیده خدا مانځل نشته کنه ولا یذکرون الله الا قليلا ان یاده الله بمانذ ک الا قليلا مگر ل هانذک الله غسو ک یاده چاوی د مزنما تفیده ملاویږي ادو د دو دوه قیدوخه د منځر نشته نو اسی کتبره کیږي ولا یذکرون الله الا قليلا یا چنه راک یاده الله د دلته هو کتبره شي د نه علاوه د الله هیڅ حکم نمنې یاده الا قليلا مگر لکونه موسبب به نبی رضا لک مذبذبینا دو پڑک دی دو پڑک دی او دوجیبی دی بین ځالیکا مابین د دې کې بین ایمان او کفر ته اشاره ده مذبذبینا متردد دي مسترب دي دو پڑک دی بین ځالیکا مابین د کفر د ایمان کې لا اله الا الله ندی مسلمانان ته پورا ولا اله الا الله او ندی کافر ته پورا دا او سره مکمل تور منی اونو مسلمانان سره دې دل تراشی وی عامنا الطلاچین نا ما کوم دل تراشی ولب نکم ما کوم علم نکم ما کوم او الطلاچین لب نستحوذ علیکم علم نستحوا ان منک دې منګ تاسو دې لا اله الا مسلمانان تو علم نکم او اغوتم وی ولا اله هؤلاء لم نستحوذ يا مؤمنان سرد خاطر الشيء عوامنا أهو خاطر الشيء ناماكم لا إله أولا ولا إله أولا نده مسلمان وتفورا نده كافر وتفورا ومن يوظل لله فلن تجد له سبيلا آغا سوكت بلادك الله نربية بنوم ويغلى پارسلار يا أيها الذين آمنوا مؤمنان ولا تتخذوا الكافرين من سي كافر أولياء دوستان من دون المؤمنين سواد مؤمناننا تريدون غارة تاسوه انت جاء وللله علیکم سلطان مبینات تاسو غسر مرګټیا کوی تاسو دا غواړی انت جاء وللله علیکم سلطان مبینات چې وګرځوي الله لره ځانمنه حجت کارام په مرګټیا د کافرو اوسره مرګټیا مکوئ کافرو دی او منافقان دی داړه بیکاره دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیا کینن منافقان چې دی فی الدرک الاسفل پاغه طبقه لاندې من النار به اور لاندې طبقه چې حاویہ طبقه ده دا دا منافقان د پاره ده کنا هران کې طبقات چې کوم ذکر دي سب لا ص طب و طباب لكل باب منو جو جو مقسوم سوره حجر کې براشي دې دې وڅې نو هغه طبقه دي یو تویل کې کې بل لذا بل حتم بل صير بل سقر بل جهنم بل هاويا دا و دی دي طول نه لاندې و منافقان وي ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا دا د منافق توبا اول منلو که نه د عالی سړی توباه نو کې درې شرتونونهدي تابرن تاب اصله هو بنو یو د ی سرړ توبا او تاب او اصل داې منافق توبا ده چې دی ک چر شرای دغې نهنجاتدي ی سر توبا ده نو د شرتونونهدي پکې توبا او کار به پریددي د غنا به پریددي عمل ب او د عالم توبه کې ډېر شرطونه دي توبه وبو باسي اصلاح عمل وکي او خلکو توبيانوم کوي چې په غلطو ما او د منافق توبه کې څلور شرطونه دي غدا تابو کفر و نفاق پرې دي واصلحو دا فاسد بیکاره عقیده پرې دي اصلاح عمل وکي واتصمو بالله ام منګولې ولګي په دین د الله تعالی واخلصو دینه مو خالص کوي په دین دین خپل لله د الله تعالی لپاره دریا دا د دا دارنګې ده دا شرکنا واخلصو دینهم لله ترک ریا بقینا فاولاء کمال المؤمنین بهم دان ویلی بلکه ده الله دا ویلی چې دا د مؤمنانو سره دی وسوف سر یوت الله المؤمنین اجر ناظیمات اور درر جواب کله الله تعالی مؤمنانو تلوی اجر ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم وامنتم شکر د الله تعالی چې سزا درک تاسو تا الله تاسو پیدا ان شکرتم ک تاسو شکر وک د پنیامتون دا غ باندې او توحید اختیار ک وآمنتم متى اسمان رسول الله من به دي الله سكارجه تا صداره کي فتوي لګي سذاب سبني ما شکري من سذاب وبس کي سمن انکار د الله نه انکار د پیغمبر نه کدا کارو ني تاسو نہ شکر نه کوي انکار د الله نه نه کوي انکار د پیغمبر نه نه کوي وک ان الله شاکر علیم دي الله قبل ان کے د اعمال علیم پوپ پو راجرو باندې چ د عمل سد فار دک لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تودوا خيرا تفوا وطعوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا زني مفسرين لكلي چې دا آیاتونه انتهائي مشکل دي مقصد اعتبار سره به مقصودونه ذکر کړل لیکن دی دا چې هغه خمشکل کړې دي آیاتونه ریسه مطلب دي لیکن زمونږ استادانو مددار بر عزت اور رحمۃ اللہ کی کوم دنیا ته للی کوم جوندی دی الله رب لجاته هغه جوندو نو کې برکتونه واچي هغه دا آیاتونه ډیر اسان کړې او زه په غسانې طریقته اوسم چې څنګه کې کې دې دي دې آیاتونو دېځه په لري فین اللہ کان عفو ان دو مطلبونه دي لا یحب اللہ الجهر نواخل فین اللہ کان عفو ان دغه فورې دوه مطلبونه دي یو مطلب دا ده چې جاهر کلمه د کفر واخلي الا من ظلمنا واخلی اغه کس چې هغه نه اکراشه دا چې کرا په شه نور پس ان تبدو خيرا او تفو او تعفوان سو ایت دا دی مطلب ده نو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لينا مر كف... كلمه كفر الا من ظلم اغا كسنا تشا غمن اكرا وش وين توضو خيرا ده ده بيس مطلب اغايات مطلب خاص شو اغايات مطلب داشو تنخ الله كلمه كفر الا من ظلم مگر اغا كسنا تشا غمن ظلم وكره الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان نو بیا وکړه زړه دې هغه متبینده په جباغه کلمه د کفر وی وک ان الله سمعنا علما دا به شي د دې بلا آیت په وېس مطلب این تب دو خیرن او تو او طافو ان سوین به مطلب دا ده ان تب دو خیرن ک تاسو دا کلمه په جبا و نه بلکې تب دو خیرن تاسو کلمه د توحید اخ... کارکړه او تو یا زړه کې کلمه د توحید تاسو چې نغه پټو ساتل او, أو ده ده تاسو وان سوین یا تاسو مخوار د کفر نه فین الله کان عفوا قدیر تبدو خیرا کلمه د توحید تخفه کلمه د توحید پزړه او تاسو وان سوین تاسو مخوار د کفر نه نوستر او نی تاسو فین الله کان عفوا قدیر الا من شو ان تبدو خیرا دا رخصت شو او توخ دا نو داځ او توخ فو دا در سات او توفو انسو انکه قدرت یې پکې فینل اکن غفور الرحیمه داعیت به دغه دا سره ولګ ولګو من ظلم نمرت شو شچا من اکراو شو عین تبدو کلمه د اسلام او توخ فو کلمه د اسلام په زړه کې انسو ان د کفر نه مخاړول کفر نه مخاړې ته ایا ضغط چې د غي سره ولګید د مطلب اعداد چې جهر بسو امراد د بل غيبتون دي د بل عيبون دي نو خو خی رب العزت چې د بل د غيبونو اظهار وشي جهر بسو اظهار د غيبونو د بل غيبتون د بل دارنګ ظلمونو د بل الله نکوه کوي چې وتن راپاسي او فلنکه داسته فلنکه داسته فلنکه داسې د هغه غیبتونه کوي د عیبونه اظهار کوي ها هغه کست هغه باندې ظلم وسه ظالم طرف نه اگر راپاسي جما سره د ازياته کړي دا کارو دا کارو دا کارو خپل مظلوم ته ښکارا کول د هغه ظلمونه ذکر کوي نو به څه حرج نشته مطلب د عیبونه په پر دې کوي انتې دپاره چې تا سره زیاته شوي دی او دغه خپل تامنې کوم زیاته شوي دیه د پورې ته اظار کوي چې دا یکلو ماله معلوونه خړل او دایکه معمن زیاته و که ځ لو مضم کې چ دغه کړه غسبکرضمک ایعلانې ک ده دا کردی دا کردي خپل ب زهکر کوي لا منظې نو بیا ته زیده حاکم ته پرپورټ کې اغار انگی خلقو تا چې نور ته رمضان بچی داغه تذکره او کلا من ظلم بے بین تبدو وتفوا وتعفو دا دی بچنه نو بیا څه مطلب کوي نو دا لري بیا څه چې برا آیات تاک ظلم د ظالم سره لګاو بے دا مطلب د این تبدو خیرن کتاو د ظالم سره سرګندنیو کې نیکي وکړه او تفوه سرګندنی کې تاو سره وکړ تاو سره خو کړل او یا پټنی کې دی وسره کړه د واغان دی ولول د ظلم نخلاص ک یا داد داد دواړه کارونه دیونکرل او تاسو افوان سوین خپل تامن کوم ظلم شیدې هغه خبره د پټکړه او تاسو افوان سوین تعالی الله کان غفور الرحیم یقینا الله بخن کې مې روباندې و تاسو دوی ما به د سر لګي توګ دو خیرن د سر سرګان دغه بد رد کړه تاسو سره خو کړه او تاسو تخفوخ یا خفیت نه تاسو سره نیکی وکړه خو و وسره یاره د ما سره بد کوي اد سرهنیکی وکړه د ګانې وررک کې چېله ددي زرم خلاص کو یا د دوړه کارو نه کوي نه سر ګنده ن ک کوي نه پټنی کې کوي یکن ده کوم زمونونه کوي یا خلکو تهنووي او طافو انسوی په ان الله کان غفوره رحی ما فوشه ملب ل ن فرونه بیاله یاکرله کسان چې کوفر کې پالله مې ورسې پر سرران دغهمنې وردونونه غواړی فریق بين الله ووررسې تفريق جوڑے کہ پ مابند اللہ اور رسول کے قران منم حدیث منم قران منم حدیث دا منم داؤت فرقہ شل او حدیث منم نو یہ ان یفرقوا بین اللہ ورسول ویقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض ذین منو و ذین منو ویریدون ان يتخذوا بین ذلك سبیلا اغوانی تیر لب مابین کے بل لار جوڑے کے درمیان لار درمیان لار ا غیر خدا ده چې دی الله لار ده دی لس... رسول لار ده ته الله او رسول دا, دا دو خبر یو ځشي دوی در لار جوړې پکې در میان لار نه در میان لارې پکې نشتا یا چرلټ کفر دی یا چرلټ اسلام دی در پکې هغه کوم راغلن لکه کافر ملکي جمهوریت کفر دی او مسلمانانو ملکی نو د اسلام یو بل لار شله اسلامي جمهوریت و یرید ان يتخذ بین ذلك سبیلا یا چرلټ کفر ده یا چرلټ اسلام ده درمیان کېبل بل, بل خبر نشته الله رب العزت و یرید ان يتخذ بین ذلك سبیلا واڑی دو چې جوړ کې په مابین د دې کې د الله قانون ده بل حدیث دی تد لا فاصی میز کې څنګه لار جوړیدا خو جدا نه دی ملائکه هم کافرو حقا دغه چې د قران پر دې حدیث پر دی. یا چنر ریپ مابین کې بل لار جوڑائی دا کافر د په حقا یقینی کافر دی و آتنا لالکافرین آدابا موحینا او تیار کر دی من کافران دپارا عذاب در نا حسیش مفسرین لیکی چې لار دے جوڑائی بین الایمان بللہی والایمان برسولی دے لار جوڑائی ایمان بللہ ایمان پر رسولانو دے درمیان کی زان لے بل لار جوڑائی د مومونږ داس چې لو نه چل به دا کتاب باله را لیږلی د پیغمبر غمبر به را وړی موږ به دا چې دا کتاب اللار را وړه د پیغمبر رسول رسوللی دا خبره خو مونږ منو لیکن دا اوس د پیغمبر خبرې منول ته زورشه جدی مثال به پیش کوي جان دا قمن ووي که نه چې اوتن پیغام یو خ یړهغت ته و ګوره دا فلان کې تا باره دا خط را کړه نو خ اغله ورک چې خط اغله ورکهناغته ووي چې دی ک تا ته سه خبرېدي دا اومه او ص د ته ځ کوم نغب منې د استستااج کار خدانه دی ستااج کار داده دی چې چا ورته ووي چې دا پیغام ووررسه اقا پیغام بررسئ دانا چې یو پیغام د هغه طرف نه داې او بل زما دی دو خبرې خو نه کوې نو پیغامبر خود دغه به ووي که نه الله را لګللی دا د الله پیغام دی نو دغه کار د پیغمبر دی وسته غای یو پیغام د الله او بلچه نه خپل طرف نه بل رسید دا دوه دوه خبرشلی وای خبر خو یو په کار ده د خو استاد دې رس استاد دې څه ته وای جاخه خبر ورسې دانا چې خپل طرف نه وکي نو مونږ وای چې تاګ عقل نشته تا جاکل وینې نو تا ودا اعتراض نه کو چې استاد خو پیغام ورسې د مرسل طرف نه او به خپل طرف نصاحقام نه لاگو کوي ٹھیک ته د دنیاوی استادو کې دغه خبر ادم لیکن قران دا استاد دي قران رسول له نو د قران کې دا ویل لیکنا ته الله اواته او رسولا او ما ينطق عن الهوى دې د حق وین دا پیغام تا تر سوم هغه چی پیغام تو کتل او پیغام کې یو خبر اده دا چې زما خبره و منې چې دا قران دی بل خبر اده دا چې دا استاد ته چې کوم خبره کوي نو هغه ومنې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى متسنگب درمان کبللار جوړای اولائک هم الکافرون حقا, قرآن مني مني مني حقا چه قران منی پیغمبر منی حدیث نه منی دا په حق کافر دی واتنا للکافرین عذاب موهینا والذین امنوا بالله ورسله آقا سان چومنی الله ورسول ولم یفرقوا ایمان الروضه بالله ورسول جدای نرولی پما بین ددې دواره کې اولائک سوف یتیهم دا قسان چ دې سوف ذرد چورب کې دو تام بدلي د عملونو د دو وقان الله غفور الرحیم به الله بخون کې میروبان یا یاسل کان الکتاب قواحتون دی ال کتاب غواډتان ال کتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء کتاب راوړي په دومن یو کتاب په یو ځل باندې لکه څنګه تورات راغله کتابا من السماء په یو ځل دا یو ځل معنی ولې مونکو ان تنزل علیهم کتابا من السماء قران په اسمان راغله په اشکال کال پرات نو مانمو دا څو چې 5 ختم شو ان تو نه ذلالهیم کتابا من السما چې په یو ځلم نازل کړي چې په دوه کتاب من السما دبرنه ها فقل سالو موسی اکبر من ذلک قام نه اعتراضات کی تان سوالونه کوي دوغ موسی السلام نه ډیر وړټ غټ خبره تفوس کړي خو غٹ غٹ سالو موسی اکبر من ذلک پروا مو کو اکبر من ذلک سم مطلب ارنا الله حجرات لن منلک ر الله ه تن سوپور جمون سره خبرې نې کړي تا ته غصرف داوي چې یو کتاب را وړه مثار سلام ډیر تنکی خوا چې مونږ ته ورم خي سره خبره کوي په قالورې الله جاه تن فغت ممسقو بول مییم او دو لره تندر چې د سره غو مړل بول مییم په پهسبب د زلم د دو چې نااد سوالوونه سمت ته هضلهله ب جوړ کې د خووټله من بعد روستو د دینا چرغ ل دوه توجه د لایل احکام فافون ان دا خبر اورته او تم ماف پسوال د موسی فا فاح اده رنګ فافون ان ذالک مونږه افو کړه دوته موږ په مرغ راويشته او موسی السلام سره لو کړه فاحیاهم الله بدعای موسی ثم تخذ الایلا فافونا موږ دوته افو کړه څو د توبه تیم د یوه د توبې په وجوه باندې فاتینا فا موسی سلطان مبینا ورکلب موسی سلام تام سلطان اممو بینا خجات خارت تورا تا قباح اخیر کما بیلیو منافقان و تذکرین او اوشلی اوشلی چون کتاب و دا قباحتون سدا کرکی دا کار و رفعان فا قومتور دل تا طول اجمال لیو تفشلون نور زونی که دی پرتکرون مانگا دا دول غور غربی مساقی هم دا پار دا اغشتو دلاز ووق له هم مطول با مومونږ دو تهویللو د ن ې د را ته سوجددن سیده کوون کې وقلل ناله هم لا تاعدوفی سب مومونږ دو ویللو چې زیاته م په باه دخکار د خالی کېاخ نامو میسااق غلیزه دا ختونږدي ي دي که نه رففه نافو کو متور دا خاو سمینا اسنا اووشي تفشیل دی وقلل ناله مخول با به سجددن مفضدلله لجن نهظلممو وکنا له هم لا تا دوفی سب دی قد تونلهجن ته د دو في سب دی و اخ نام من هم مساکن غلی دا و د خ مساقب به رائی للا تا بدون لله فبي ما غضیم الله او پهوج دو تونو دلهاتله وقدې لمبیه او په دو ووجو پ غمره نو له بغیر ح بې جرما وقولې و په سبب ما تختې فبي ماقد اداررنې فبي اغدارنگه فاب سبب قتلهم الانبياء و قولهم اپ سبب دیننا د دو قلوبنا غلف زغم زنا غف پردک دی یا غلف اغا علوم نडकتی نانا یو خبرنا بل توان الله عليها بکفرهم نو علوم لو او نپ پردک دی بلکی الله مهر له پدونه په سبب تو فلا مينو نه الا قليل عبان ن ال قله منګ لسان منونه منلهله ل سان ایمان را وړی که نه یا ایمان نه را وړی ن لګ فلا منونه الله مانن قليله مګ لګونديمان یازن قليله لږ وختې عامنو بالله انجلالله لنا من وجه نهارري وخت فرو اخره ز قله یا الله قله من هم مګ لسان ددونه فلا منونه الله قليله ایمان نره دی مگر لکسان دونه یا لوگون دیمان راوړي یا فتو منون وباز کتابه وتکفورون وباز یا لوگون وخر اوري وجه النهار وکفر اخره د دې دوه قباحتونه دي و قولهم پساب دی و نه د دوی نه قتلنا المسيه یقینا وجلد من غايس ابن مريم رسول الله دابه استهزاء استهزاء وي خان ځانته الله رسول وي امون قتل کړو وړه يهودو ډير کړو هغه ولد زنا ورته وي او دارنګ چئنو پسما قسم بدنامې پاغمنده لا ګولي قتل بندباسي وک اوه دارنګین سوالاو هم زیاته وک چې ابن الله ورتوي روح الله او دارنګین الای ورتوي الله وي وقولهم اپ سعود دی وینا ددو انا قتلنا المسيه يقرا بدو وینا سدا چې دوه داوي چمونغه قتل کړ د مسيه عيسى ابن مريم رسول الله چې رسول الله تعالی دے داوه استحزا کولا اوما قتلوه هم ما صلب هو د د قتل کړیدو ایثال سلام او ما سلب هو نه د پانې کړی ولا کې شوب حالله هم لیکن یو شان شو هغه یو تن د سا سره دو ته یوشانې کړی شکهه ک مفين د خبرې لکن د کې یو خبر ده چې د دو لان معلومات لا معلوماتله اثال اسلام الله اسممان ته اوچتل هغه سړی دثال سلام شکل صورتت پهغه واچولی شو دوغه قتل ک به وې کده عیسای نو زمو سره اسو شو ک زمو سره شو یا دې مفسرین بل خول نکلا چې دوه وتنونه سره الته قتل ک به ژوندم ک چې ژوند که ک چاغه شکل بدل شو پاتید شکل خراب شو به خلق واه تپری خود وګوره د عیساده اول نه پری خود دغه خلق او پیوند کنا چې کله شکل شورت بدل شه شو بدن پاتید مر نرس بدن خرابې کنا بدن خراب شه به د عیساده نو خلق مشتوار اغله کنا سره یا ځین مفسرین بلخ اول لیکي ایصال السلام وی چې څوک چې هغه جنت واڑی یوتن را پاسې دي چې څو ا دې کورنا محاصره وشله چې کوم کور کې حواریین او ایصال السلام دشمنان ته لا چا پیرشتل ایصال السلام وی چې څوک جنت واڑی یوتن را پاسې چې ایصال السلام شکل وسلت هغه ته ویلاوشه ایصال السلام الله پرب ربوت ولیکن شب علیهم لیکن یو شانته کړه شوغه تا یوتن تیسا اساره سلام په شانتی نوډو هغه سره قتل ک او اساره سلام خبر اسمنون تلاډ ولیکن شب علیهم یا دا چنه اجتماع په دور اغلا یو شانته کړه شو سره هغه خدای مخکنه خبر شله چې سړی من شکل صورت اساره سلام یا ته من اشتبار اغلا واچول شله چې 이사 알이 سلام دوچه پانڅهک نو ظاهر دا یا نو موجوده خلق ته وپتوهه لیکن ایستهور ته خلق چونو هغه ته وپتنه نو چته ته نو نوو هران سول بیا چې دا څنګه چلله وښته با په دوه واده واچول چې دا کوم پانڅه شوه د دا زموږ سره ده نو ایصال السلام شوشو او کې ایصال السلام ده نو هغه زموږ سره شوشو نو مشابېه دا که شانته هغه پریشان یو خود کړه کشران پریشان کړل بل سړی قتل ک او کشران پریشان کړل چې دا څنګه چلل ولیکن شعب هم او دوه صورتونه کې دو پخپلې پریشان شلول چرته دا څنګه چلل یو هغه چې عیسی سلام السلام ویلو چې څوک جنت وایي هغه لشکري عیسی علیه السلام ویلو شو او یو دا چې د دو سړې هغه شکل دی صلی الله علیه وسلم واچولې شو جوړه د لغې قتل کې پریشانو ولا وما قلووه نه د دو ختل کړی پ خپل لاثمنې و ما صلببه هو نوود دو پانسي کړی ولاکن شو بیاله هم لیکن یو شانې کړی شو او هغه یوتن دی ساار سرسلام سره دوته نو دو ته اشتباه اغلا د کللا را بولجه ما له هم بهی من دو لپاره پهې منصددرین و نه الله دی مختلففهفی یاقینا قسان چې پهې کې اختلااف کرد دی لفی شکې من دیر شک دي ته داي سلام دی او کنه ور ډیر شک کي پراتي دي اوسمه ما. مالهم بهي من علم نشته دو د پاره پدي پا من سه خبره الا تبع ظن مگر وان دي او ګمان پسي و ما قتلوه يقينا نه دي قتل کړي دو يکين منی چې نه ده قتل کړي نو اسلام سلام سه برفع الله عليه بلک پر تکد الله تعالی د خپل طرف تا وکره الله وزید حقيبه دي الله ضرور ذات حكمتون ولا وَيُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَنَشْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِالنَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ محمد اگر خامخ ایمان راوړي په دیسال سلام باندې قبل موتي مخکد مرګ داغه نه دغه مفسرین نو دا دواره زميرونه ایصال سلام تر راجي دي بیا معنا دا شي الا ليؤمن النبي خامخ ایمان براوړي دا کتابيان په ایصال سلام باندې قبل موتي مخکد ایصال سلام د مرګ نه سلام لامل نه د اسمانونو د اراجي با دجال بمورداري د ملک به عادل او انصاف قایمې او ودا ټول لې کتاب چا وخت موجود دي اټول په بيثال سلام من ایمان راودي لې چې به ختمي خنځير به ختمي صلیب به ماتي دا ټول کارونه به کوي نو هر یو کتابی با غمن ایمان راودي لا یؤمن النبي بيثال سلام من قبل موته مكي دمرد بيثال سلام نا بل مطلب دی لا یؤمن النبي خام به زمین رسال سلام قبل موته دغه کتابي هر کتابی په وخت مرګ کې پیثار السلام من ایمان دروړي و ایمنال الكتاب مست رضال کتابنا الا ليمن النبي مگر خام خي ایمان پر ایمان براوړي پیثار السلام منی قبل موتي مخکد خپلنا او يوم القيامه پرد کامت یکون علیهم شهیدا وی باغ پد منی کا بیان کوونکې فبی ظلم دم مخکنو شانتی یو د کنا داول ذلیل شل ولې شل ولې رسوا شل نو دا ټول خبر مخکې نه رسنه پ په سبب د زه من نهلهې دا کسانو نهاددو چېاندي حرم نلی لم د مخې ټولی خبره شلی که نهفل ماقصې هم نه واخله حرم نلییم بکيمونږ اوومې ته یبات پاکیزه چې زونه او حلت له هم چې شو او د اول ځل پهصد د من سبی د لا کره او په سبب بندول د دو, دو خل کولاه لاری د لانه ک را ډیر. واخ مریبا او په سبب د اخستو د ټول د غیلند دی کا واخې مریبا په سبب د غستتو د دوسود وقد دوهانو تاقی سره دو منه کی شو د او په وجه د دو معلوونه د خلکو بلباتلی په ناارون ت دنایل کافرین نه من همما دا بنلیما په دا ټول جمعکان او هررم نلی بې سبب ها صابې یالی اجلېاد دون جوڑ کرل دو من دون شادوغان جوړ کړل لاجل هذه الاسباب حرمنا عليهم لاجل هذه الاسباب لعناهم لاجل هذه الاسباب من دون من لعنت الیګه دغه پورا رکو دی وجنا کوم دی رکو کی کوم کارونه ذکرشل دو من دون من سجدونه حرام کړل دغه اسباب دی وجنا چې کوم دو کارونه کوي وقتنه للکافرین عذاب مهینا لیکن کن را خوونهفلالمي لکنه کلک پایلن کې من هم ددونه ممنونه ممنان ی میونونه بيجللی لکهقرن په ماونزله من قبل لکات توهتننجیل زبور مق من نه سات شابا ش شا شا د لپاره دغه کسانو چې پابرنی کوې د موز وال موتونونه ذکات شاباشي شا ورکون رکونکو د ذکات دپارهول والمؤمنون ببل لای الاخر شابا ش شا د پاه کسانو چې مننی الله او اداررنګ اخرات وړی کسانو تي مجره نظی چې اوور به کو مندوله اجره نامظو اجر انه حینا الیک کما حینا ال نوح والنبین من بعد د قوهتونه د یهود تذکره اسلام چې تذکره وشو نو استلخ سوچو ککنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مونږه تا توه کړنا نو پریشانی تامن راغلا د تغرنګ مونږ په خانو مې واخی کړی ان پاغو مونږ پریشانی راغلی وا صبر کړو نو توم صبر وکړه ادم بیا مې ولی وليګل چې بانی ختم شي پریشان نشئ او صبر کړو نو تصور وکړه بانی ختم شي رسول <سؤال> الله مبشرین او منذرین ان لا الہ الا الله حجت ما رسول نو ان احینا الیک یقینا من وحی کډتا تا کما وحینا الہ وحی من بعده فکسن گا من وحی نو علی السلام تا ونبین نور پیغمبرانو تامین من رسل یاغنا ګور ادم علی السلام نو اخلو نو اخلو السلام پر هغې رانبیا او داو تذکر نکړه ذکر تکلیفونه خو پنو علی سلام نہ پاپله شروشیدی کنا نو علی سلام نہ دپلا مخه خرهه ته راحت او کنا الناس متواحده واه کینا موږ وکړه ابراهيم علی سلام اسماعیل علی سلام صالح علی سلام يعقوب علی سلام او الاسباد چې هغه اولاد تام خاندانونه چې کومه بیا هوا عيسى عيسى علی سلام ايوب او يونس او هارون او سليمان علی سلام او اينه داوود زبور ورکړو موږ سلام ته زبور او سلام ته باشن ملاوا داود علیه السلام ته بادشاہ وميلا هوا لیکن فضیلت د ام بیا اوه بادشاہ سره نه او ارزشه ده ورکه موږ داود علیه السلام ته زبور کتاب داغه غوړواله بادشاہ دی وجننو زبور کتاب دی وجناو زبور واه د نچت خبره ورسولان او لیګل موږ ډیر پیغمبران قد قصص نا وعلیک من قبلون د ځنی بیان موږ پتا منې کړه ده داو شو نور ته کې داو بیان ده ورسل لم نخصهم عليك او څنګه پیغمبران دا څه دي چاغي بیان مونږ ته تنره کړي دغه وجنا علماء لیکي چې الله وایي زنو بیان میکړه زنو بیان مین نه ده کړي نو ته ټول انبیاء او تعداد اغا نه ده معلوم چې معلوم نه ده نو ته څنګه یو لاکھ سری زره یو لاکھ سری زرا انبیاء دته تعداد کوم را وږست لېګل خو انبيیاء دي الله دي الله وی ما ته ته نه دي معلوم نو تاسو کوم معلوم کړل داو تیر شی زمانه خبرې دي نو علي سلام زمانه ما ته څه خبر یو بیاغه زمانه نو اخلات زمانه پر اسلام بیاغه لې اغه نه ما ته څه خبر بیا ابراهيم عليه السلام زمانه نو اخلات موسى بیا موسى عليه السلام نو اخلات رسال عليه السلام پر دا ډیر انبيیاء اغلین نو تاسو څه پته ده لشمار چاوک الله به ویلی پیغمبر ته نوغه به ما ته ویلی الله و ایمان دی ویلی چې ما پیغمبر تعالی نه دی ویلی لشمار د کومار راغی زنه علماء لیکي داسمو یا یو لاک سلیری زلام بیا داسې وای ټول امبیا سمرا الله چې امبیا را د ګل له نفرقو بین احد من الرسل سمرا ته لیکلي ټول امبیا ا آدم السلام نو اخره محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اداد طول انبیاب برحق دی مونگتول من ایمان دے اتباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکو سکی برحق دی رسالت کی برحق دی زمونگ ایمان دے پیج مالی طول من ایمان دے اتباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے در خبری دکنہ مطاسمو اے چی اولاک تلیری زرہ ہاں زن علماء جازت راکینو اغوی بیاداس شوایا خام خووائینو بیاداس شوایا یو لاک سیری زړه یا دی کم یا زیات ځکه یو روت ک دوله کوم راغند دي که نه دوه کم بیا بیا دا ووایه چې دوه یا یو لاک سی زره یا دی کم یا زیات والله عالم خلعاد چې تعداد د مذکر ولی ځکه چې نوقرآ کې د تعداد نه د ذکر کړ تو مذکر کوه د کو ټول بیا ټوللم تمام بیا کودی نادم له سر راه بیا د سره پې سوو دي الله علم ک که نه ا کوینو بیا تا ټکو سره وای چې کم زیات وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړه الله موسی علیه السلام سره خبرې کول الله موسی علیه السلام سره خبرې کړه ټول انبیا او کې یواز موسی سره هولې کړي نور سلام کوي کنه اغه علما لیکي چې دا دریو انبیا سره الله خبرې کړه آدم علیه السلام سره او بیا محمد صلی الله علیه وسلم سره او موسی علیه السلام سره دا هم دي دغه نور سره کړي چې دا غو مونتا بيان نشته لکه دا چې امبيات هي قران کې تذکرې ني او الله سره خبرې کړي دلتا دي موسى عليه السلام داولې دا مزید شرافت تکره دي موسى عليه السلام وکلم الله موسى تکليما دا نه چې غټنه आवाज راغلو یا ونه आवाज راغلو بلکې طرفا خبرې بن جانب د الله طرف نه او طرفا لکه لکه غوونه طرف نه आवाज راغی الله ان یان الله ذا الایمان غنی طرف نواز را غن وکلم الله موسی تکلیما دایق فنی خبر دی چې کوم الله موسی السلام سره کړی دی او دا دمر پیغمبران سره را لگل دی ګلی یو تصلیب ته بانه ختم شی رسول مبشرین او منذرین لګل لمن پیغمبران زیر ورکوونکي يرون کې لای لا یکن للناس علی خود حجت وادر رسول دل پارا چې پاتنی شی خلق د پارا بانه بانه پاتنی شی باد الرسول روستو د للو د پ مرانو نه کان الله چې دن خکمه او بیا الله د ور ات حکمتتون والله خلکو بیا بانې کوي که نه څنګه به بانې کوي او ده قص ل را وړ و دا بیا بان کوې که نه ال را للی د خلکو بانې کولی ص شمهې آیات نمبر ده سنتالیس و لولا انتو صیب و مصیبت مما قدمت دیدین فیقولو ربنا لولا ارسلت ایلینا رسولا فنتبی آیاتکا و نکون من المؤمنین مون تصبتوا تا پیغنبران ولی نلیگل فنتبی آیاتک مون تابیداری کرو استاد آیاتونو و نکون من المؤمنین او شو بو من دی مؤمنانونا او داتا سورت تواها لگ رواروی سورت تواها دا شپاڑا سمسی پارا اگه کم اللہ تذکره کئی کئی سیدا پیغمبران نیراغلیک بی خلقو بیا بانی کولی آیات نمبر دی بلکل آخری آیات دا چونتیس نمبر چونتیس دی پی ولهوان نه لک ناوم بیا دا ب قبلې ل قال وه بنالهله سرتهلی نارسه فب اتکه م قبل نظل له نخه بیا م نو را لږله د خلکو بهوي کهله تاام بیاول را لیکلمونږ به بنلی لكن الله ی شې معنظرې لجلله بیا میل ملق شددونو کفا لاشهی ده نورقران کاتون شتهري په دی من دلات کیک چې د خلکو و دا بیا الله اعتاز ختم ک که الله و پ غمان زره ور كون کیره اون کې اوس دا څوک نه ماته سبته موځشته ماته سبته موځ نه کوي سزاده دا روزنه نه سي سزا دا جنا کوي سزا دا غلا کوي سزا دا ماته سبته اوس هني شي ویل کانا ټول پته لګي دا الله لاكن الله حجهتم ما رسول دله پاره جپات نه شي له پاره د خلق وبانا فرسو د لګلو د پیغمبرانو نه اعتراض پاله مني وكان الله عزيز حكيم دي الله ضرور ذات حکمت وله لیکن <سؤال> الله لیکن الله تعالی چر یشد گوئی کی بما انزل الیک اغه سمانه انزلا چر لیگل لهسته طرفه انزله بعلمه انزله بعلم اس انزل انزل مطلب باکل علم سره رالګل له خښسته ترتیب معجزانہ طرز انزله بعلمه رالګل دا په علم خپل سره اغه ترتیب ولا ورکند دی چې دغه د علم مطابق دی خښسته ترتیب فصاحت او بلاغت یا د خبره انزله بعلمه انزل بما انزل اليك کومه تا تر لګل نورالګل دي سره د علم مخپلنا مخپل علم مطابقي ولا ترتیب ور کړ دې هیڅ ترتیب موجود نه تر بل مطلب بل مطلب دداد انزله بعلمه عليګل دا کتاب علم مخپل سره څه مطلب چې ته د اهلي او ته دعوت ور کولې شي کو سبب دی الحمد الله چې ته اهلي او ت دی کتابته دعوت وررکلی شي او ته ددي کتاب دعوت ورکلی شي کتاب منوم الله اپ من پو اپل تا مننیوم پو چې ته ددي اهلی غول مللا ک توی شهدونونه هم دغ ووي چې دا کتاب دیر برابر دی اتوم ددي اهلی و کفبل لاین ششه ان لونه کفرو قینا کتن چې کفرې کردی اوسط دوان سبی الله و کفرو کوبرې کرد دی اما کوې خلکلار د الله نه او په خپله من شل زل د زلار د باید دا د بیلارری شل په بیلارې کې دو لري سره اوس دو سمیلارې ته نه راي ان نه ل نه کفرو یقی اکسان چې کفره و وظلمو ان کار د پیغمبرنی وړو کفرو ان کار د الله نه وژلهمو ان کار د رسول نه لم ی کونی لاله هم س د الله چې بخو کې دوته واللاه د طریقه سنو د الله چوخې دو تلار سما پریه پلار د جننت ته دا جنت الله طرخ جاننم مګ خ بدو طریخ جاننم دلار د جاننم خالیدي نه في میشه په ک میشه وکان د دا د کاال الله ی سریر چې فبلی غړی روان کې یا ینا قد جا کو رسول بلحقې ری کوم بیا ولارنی اوسلار رغ ل کاله جا کو رسول یا الناس خلکوقد جا کو رسولله تاقیق سره راغې تا رسول بل حقی په حق سره بالحق فی قران سلام بالحق فی اسلام سلام من ربکم طرف ده رب استاسو بالحق حق بیانولو لا خافان منو خیرلکم و ایمان نو دا بغوری تاسو لپاره سو مطلب دا سکارو کئ جسات څخه ګټه یی کنا اغه ایمان کې سازو فائدہ دا تک فرو دا خود نقصان کار دینو فینل لله ما فی السماوات ولن الله اختیار کډه هغه څه چې برکات دي نو تاسو د الله اختیار نه مارکیدئ نشئ کولی صدا بدل درکې وکەن الله علی و الحکیمه یال الكتاب ایک ال کتاب مطلق ذکر د کنا یهودانو سارا دواړه لا تغلو فی دینکم جاتم کوي غلوم کوي دین خپل کې فرات تفرید کمی زیاته دامه کوي کنا نصاره او انتہی زیاته وکې عیسی السلام الاده ابن الله د سالس سلاسه حلول العقيده دا افرات يهود د تفريطو کو كميو کو سي ساحر ده کاهند ولدو الزिना ده نو داود توي لا تغلو في دينكم نصاره توي ابن الله موي اله موي عيسى صلصم موي حلول والعقيده مساتين يهود توي ساحر ورتو اي کاهند ورتو اي ولدو الزिना ورتو اي بلک رسول الله ورتو اي ابن مريم ورتو اي عبد الله ورتو اي یا زغلیه برسملی درمیان کلار اسلام درته خودلا نه الاده نه ابن الله ده بلکه الحمد الله او رسول الله ده ان و عیسی ابن مریم ابن مریم ده ابن الله نه ده رسول الله ده اعلان ده وکلمته کلمه وقلمت دغه ده القا شي غردول وقت اعلان مریم مریم تا و روح من و روح دغه طرف نه ده هغه ده کنه صاحب دا جبريل راغې فرشتہ راغلا انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيات فنفخنا فيه من روحي وروح منه دا مطلب دا د روح انساني ده من الله دی الله طرفنا دا روح منه دا روح ده طرف دی الله نه دا مطلب نه ده چې منو دا جوز دی الله رب الاولځ تر دي یو رافيزي دا هارون رشید دربار کې هغه اعتراض وکي تاسو ګوره مثال اسلام بركه الله وایي وروح دا روغ دې مین هداغنان دی هغه جز نو هرون رشید باچا اریان چ بل عالم حق پرس ناسو هغه ورته وی چې غډه سو جواب ده ماغه جواب ده دا ده چې بیا خدمت آسمان دا ټول دی الله جز ش سورۃ جاسیه تاسو راو نه سورۃ جاسیاں دا ایلا يرد سفارا چې تو یروح من چې دا دې وې نو دا خوزمن چې سمان باره ک ووي حات نمبر تیره صورتې جاسییا او سخره لکو ما سماات ی ما لر دی جمع می جمع می بیا دا ټول د الله جوسل که نه فامینوبلله یو رسی روم د ګورې وختې نجران چې راغلو تفصیل سره دا خبره کړوهغو و داوي که نه دا روخله دی روم من و دا, دا, دا متل متشا... خوشته دی نه دا باغیان مدس ک دی اکوی نو دخوخ روح منه مطلب د من مین الله دی الله طرف نه ده کنا دا خبره تاسو ته اخلی ابن الله تا ابن مریم ګور ا سرګند خبره ده کنا ابن مریم عبد الله رسول الله هغه واضح خبرې پرې ده او فام الذين في قلوبهم زيغ نفيت تبي و ما تشابه منه ابن يومنا اخلی ولد محبوب ما ناول نخله نحن نبناه والله يحبوا یا معنا اخلی ول انا بل ب کنه غ پری ده یا معنا اخلی کنه فامن بالله ورسله ومن الله ورسول ولا تقول ثلاثه او موه چی خدایان درې دي ولا تقول ثلاثه موه چی خدایان درې دي بیسنګا هغه یو اب ابن ام ابي چاتوي نعوذ بالله الله تا ابن چاتوي عيسى تا ام چاتوي مريم تا دا درې والا دليل الله اصله ثلاثه مخکروس ولا چې که الله سال سه در د دریونه وله تو سه س د تسلص دا مو چیه دری دي انته بعض را شئ د خ دې خبرې د تسلیس نه خیرره لکوم مدا به تااس د پااره غورې ځان بچکې د دی نه که نه ان الله وله هو در نه د در یو صبحبحانه پات که دب نه تااس بیبی سااب م الله او ولا والله فاطہ یان یکونه له ولہ تشریع بغل پر بچی لهما په سماوات ما فلز دغه لپاره اختیار د غخت کر کی دا هغه څه چې برکات د دین او بچو ته ساهجته او کفاب الایو کیلا کافر الله چې موارد کارونو لن یسن کفل مسیح دزنا عیدو جی سلام ورته یهودا نذرته نصاره وباندی هغه په خپل د الله بندگی کوي ته څنګه چوی لګی دا خبره کوي یو وړتاه و بل وړتاه اگر په خپل دي الله عبادت کوي دری خبرې ها یو خبر اده چې دا کار زکه نو کوم دا کار مخې نه شي نو کار نه سره پات شي به م خبر اده دا کار مخې شي لیکن دا سره به بد شي دا سره جماعه ډېر بدلږي درې خبر اده چې تکبر د پکه انتهائي درجه ته دې درجه تکبر دی او جنکار پاتې نه سړی کار پری دینو د غدري وځي کنه یا کار بدلنو ځکنه کوي یا دا کار مې کو خدا سړی بدلنو ځکنه کومه دا سړی بدل دا کار ځکنه کومه یا ځان ورتغشق کاریږي رسول سلام خدا درې وړ خبرې وشته لنګستان کې فلمسیح هر جذبط نه غني نفرت نه کې عيسایو مریم اي کو نام دلل الله چغشي بنده د تعالی وللملائکۃ المقربو نفرشتیک کوم نذیر دغه په دربار کې او مې یستن کفم عبادتې اسوک چې نفرت کې دغه د بندګای نه کار بد غنی و یا ځان غټ غنی کار خو سېده خو یره د نشم کوله تکبر کې لکه یو داس کار راشي دغه د څوک کاریګي یاره پیسې واخل مال ادا کار وک داس په پروتدارا کا دیو یره د څوک کارونه کوم ځانو ته غټ کاریګي دانا لې صفاقا زړې نه ایثال سلام خو تب نه دی کړی دله د بندګ نه په سرخ سرو ملی جمعه در د چې جمعو خپل طرفته لا ټول نو کله د نفرت دی ووج نه کار پاتې کله تبر دی ووج نه ایثال سلام کې نو نفرت د بندګ یا نه تو پکې دا بد ګړه نو هغه خو داویللي نهله رببي و کو فا بدو او تا سره پاسې دغه علا وایئ او دارننج نوله وای الاای تاسوغله ته کوئ دا درې خبرې پرېږ د ولا تقولو سلاسهول ایثال سلام په خپله د الله بعدت کردی نو تاسو څنګه وای چغات بږ د غوی بعدت کوو هغوی نه الله ربور به کومفا ب دوواده سراتو مستقم عمل نه عمل میله سوالات کسان چې مع راورلم او عمل کېدي شریعت مطابق په و فی مجره هم نو پرهور کې دو ته بدلي د عملو ددو دو و منفل من او زیات ور کې دو ته منف دی د ففض که څومره عبادت کړې نو دومره ثواب دی دا کته یو تن دی اډیو کې زره په داړه ماخه ماغه تاکمر نو ټیک دا خوشاله شي لیکن یو صلی زیات ور کې ماغه ډیر خوشاله شي کنه الله بدا خپل بندگان ډیر خوشاله شي ففي فی هم, هم عمل بدلی څومره عملونه کړې دی دا یې بدلی ټوله میلاوسلی او کله عمل بدله میلاوسلا نو یزيدهم من فضليه ډیر خوشاله شي کنه الکستا دومره جوړې دی اغه ته دومره جوړېږي او اولا زیادت ورکی دے خوشاله شي ام اللہ جی نستن کفو کسان چې نفرت کے عباد گنی و اس تک بروزن غد گنی فیوازیبو آزابا نلیمہ نستذابو رکی اغتا سزا درناکا و لا یجدون لهم من دود اللہ ولیون و لا نصیرا بے بلومی مزان دپار سواد الله را دوست مددگار و لا نصیرا و لا یا ایوان ناس اے خلق و قد جاکم برحان من ربکم اسدا طول توي ښه مسلمانانو توي سم شي يهودو توي سم شي نو سواراو توي سم شي تور سم شي دغه تذکيره دي طول وش لیکنه چې منافقانو تذکيره وشلا يا يوحناس يا منافقانو دا رنګ دي مؤمنانو تذکيره وشلا يا يوحناس يا مؤمنانو اوس قد جاءكم پاکي سره راغتا اوстаў برهانن قوي دليل قران برهان شي شه قران قرآن چې دې حجت قرآن چې دې موجدې پیغمبر میر ربکم طرف ته رب سانا وانزلنا الیکم نورم وبینار اولی د متوسطه رانخکارا بیا تاسو را پسه بلغاړی زای په دې وسمن غولولو لا غوکان یوهودانو یوهدیت پرې دای نارنګې نصارا او نصرنیت پرې دای منافقانو منافقت پرې دای دمر واضح کتاب راغه او بیا و بلغاړی روان یې امل جنا من بالله پتہ kesan chimanar aur parlaman wa tasmu bi manguli ulagoli paday mane pa sayud khilom zrla chidan na ba ku dul rafi rahmat minhu parahmat minhu parahmat ki minhu de taraf na wa fazl au fa zal ki wa yahdihim ila siratan mustaqima yo matlab da de ki wa yahdihim ila د د مخیلو سمسم خبرې را ځي او ی دی ی سراتته مستقییماف اوښو دته سالاررک یو سړیاعظ دا دجلله خبرمه منم دله رسول خبره منم بیاغته معلومات راي که نه چله دا, دا, دا و د الله رسول داوي ی د ی سراتته مستقيه یتن کوش دا دی چې د حم نخرم او کوشش شکر کل کله ارتپته لې ددلخت شوبي ولهجن د تختدللی یاره دیې شو ده دا حرام نه نو د شبهې خامخ ده نو اوده ته پته شت الله د زرې چې دا شې کاره دی فراکونه و پرراتي لیکن د ټولومر د حرامونه ځان بچک دی چې بچک دی اوس چې کله خوراکونه پراتېدي اوس الله د در لااش بچ کې که نه مخې ته راغل دی اوده ته څ د دا حالال د دا حرام دی اولو کې بد د نفرت کې پیدا شي چې داسې خو ډیر ب کاره ش دی او بیا د خللی کې خولی مې د بهغ نخې یاو په نظر بددو یا بددل الله صلی الله تن روکا کی بددل الله سو هغه د روزین لکا و یا هدین کټول رال کنا کلک مچې دلارا او بخیدتا مضبوط پکې دې او رسیدې صراط مستقیم نه غلارتا ته ایمان بالله روانه په ایمان پر رسول باندې روانه دو دین مې اسلام باندې الله ته کلک ټیکنه اول کې مسالې د میراث رسول قرآن رحیم الله بووی کنه چې پښتانه نیم قرآن نه مني یو بکې میراث حکم دې کنا غټ شیخ بای. لیکن میراث مسلک هغه به نه مني نه مطلب دا دی چې خور میراث مني به قبضه لغولي د مور میراث مني به قبضه لغولي د نيا میراث مني به قبضه لغولي پلاړ ایمرشن د خويند میراث مني به قبضه لغولي هغه نو خوړی او دا حرام دي کنه لکه دا ته ډاکا دا حرامه ده دقه شانتي هغه میراث تا خويند دی غول دي څو ور نه کړه نو ډاکا دا خورات دا خو یو شې دي اللهنی دا ناجز دا دا الله ودي که دا نز ده دا پرې هې اوغوللی نخورې ته دا پرې هې نو د لور میراولې خور مور چې د غب میرا پاتې دیخورور میرا پاتې دی د خودو پاتې دیې ووررکئ نو دا حرم دی که بل غ نه ته حام کوئ که تو نهکات نه طببوس کوي ته کالاله باره کې چې میرات دی یو سره میراث ته هغه اولاد نشته داغه مور خپلار نشته نو څنګه به کو وسه میراث په څنګه تقسیمو خپل تو ورته الله یختيكم فل کلا الله مضبوط حکم کیتا تا د میراث باره کې انم یو سره د هلاک مرد شو دی میراث ته ته وي اصول او نشته میراث څه ته وي ک لا ولد له ولا والدین نه اولاد نه بر مور خپلار نشته د هلاک شو مرد شو لیس الا ولد دغه اولاد نشته ولغه اوختن دله لپاره <بارا> یو خور د فلهان نسو ماتره نو خور لپاره نیم د غمال له چدي میراث پریخي نیم میراث وخور واخلي او نور تیر نهغه نور ورس واخلي و هو ورس وه ها که اوس یې نه دا میراث ته نه داخزه پات ده پاتې رور دی روري پاتشو و هو ورس وه او دې باندې خور ټول میراث اخلي الا ما يكن لها ولد خور مڑشل میراث نو ټول میراث به رور اخلی بل سګو ش او که رور مرشه نو نیم میراث واخور اخلي ف امکان تاس نه تاينه قاعده دو وګخ ويندي دي په له ما 16 سال مې مال بدري شي کې دوی سی واخين مي واخلي و امکان خطر رجاله او نساء اکي به داخجي او سړي رونه خيندې گډوټ فلز د كريم اصل حذ لن نو لپاره د ناري نه ضرور اصل حذ لن سايين پشان د برخي د دوه خيندو دا دو خيندې کوم رس اخليك يا رور به اخلي به طور مثال دو خوین دید یابوت 2000 روپیا میلاوش لري 3000 یوی تا بلی بلتا نو 2000 و یواز دی رور ته میلاوش دا مطلب شو فلیز زکاری لپاره نارینا، اگر رور د دلتا او شروع کی اغا او لونه پاتستل دل دلتا خوین دی او لونه پاتری نو فلیز زکاری لپاره دت نارینا مثلو حزلون سین پشان د برخه دو زنانو دی دو زنانات سمری ساخلی ګمرا ویو سریلا پر میراث کې یو بیان الله ولکم انت ذلو واضح بیان کې الله تعالی تذلو چا خطا نشي میراث کې ان قذلو مطلب خدا دې الله بیان وک ان تذلو چ ګمرا شي الله ګمريل بیان نه کوي کنه مطلب د الله تذلو چ خطا کې خطا نشي یا خدر ته پته ده پر دې میراث خوري چ ګمرا نشي واضح بیان کتا اوستا خبر در تدرک انت ذل چې خطا نشي ورې میراث بداسه تقسیمه یا یو بين الله لكم الله تا ته بیان کا حلت و حرمت الله تذل چې ګمران نشي تفرد ما الخين ګمرې دکنه والله بكل شيء عالم الله پاک په پا هر شی باندې پوهدې په سوره نساء په دې ځای باندې سره تور اوشن په دې کې چې هغه دړي قسم مزامینو اول هغه احکام په بامبند رعایت کې شپد ناشپاړه صحاکان اغه رایات پاره به دوی مې سکه اغه اته احکام بین الراعی والراعیه اخیره کې مؤمنان منافقان نه کتاب او تذکری لس میټه